Sundeti të gjithëve. Libri i sotëm titullohet Fundi i Botës Tanë, nga autori Adia Shanti. Para se të futem në libër, po flas pak rreth Adia Shantit. Adia Shanti, emri i të cilit do të thotë Paqja Filestinare, u guxon të gjithë kërkuesit e paqes dhe lirisë, që ta marrin seriozisht mundësinë e çlirimit në këtë jetë. A i filloj të jep të mësim në një 1996 me kërkesën mësuesit të ti sen, me të cilin kështë e studuar për 14 vjetë. Që atë erë, shumë kërku e spirëtërojë janë sëgjuar në natyri në tyre të vërtet, ndërsa ka lënko me andja shantin. Autori Emptiness Dancing, Impact of Awakening dhe My Secret is Silence Adja shantë i ofronë mësime spontane dhe të dritë për dritë ajo dualiste, që janë krasuar me ato të mjeshtrave të erë shëmëzen dhe të urtëve atë vajtëve danda. Si do qoftë, Adja thotë. Nëse i filtroni fjallët e mija për mes ndo një tradite ose isni, do t'ju në bastë shtë gjë nga jo që pëjusim. E vërtita s'kliru e se nuk është statike, është të gjallë nuk mund të futet në konceptet dhe të kuptojt nga mëndja. E mërteta që ndronë për të i të gjitha formave të fonda metalismit konceptual, ajo që jeni është e përjetëshmja, e zjuar dhe e pranishme, këtu dhe tani të shmë. Unë thjesht, po jundimoj të a kuptoni këtë. Po futem të shmë në kapitullin e parë, titulluar Eksplorimi jetës pasimit. Sot në botë po ndos një fenomen, gjithë një e më shumë njërës pozisjojnë duke pasur, pa mjë autentikët të realitetit. Me këto duat të themë se njërësit duket se po përjetojnë momente kërësjojnë nga shisat e tyre të njëra të vetë vetës, dhe nga shisat e tyre të njëra të asaj që bota është në një realitet shumë më të madhë, në diska shumë përtejnë së një që dinin se eksistante e. Këto përvoja të zimit ndryshojnë nga personin dhe person. Për disa, zimi është i që ndryshme me kalimin e kohës, ndërsa për të tjërët papnja është momentale. Mënë të zjasë, vedëm një pjesë të sekundës, por në atë qastë, i gjithë ndjenja e vetës është duket. Mënyra se si ata e perseptojnë botën ndryshonë papritur dhe ata e gjejnë vetën pasi në ndjejnë darjeje, Me dishtyrë dhe pjesë tjetër të botës, mund të krahasohet me përvojën e xhijmit, nga një ëndër, një ëndër në të cilën asçi e dinit se ishte derisa u tronditesht nga ajo, në fillim të punës tim të mosin dhënies. Shumica e njerëzve që erdhën tek unë po kërkonin këto realizime më të thella të spiritualitetit. Ata për kërkonin të sjojshin nga këto ndjenja ku fizuese dhe të izoluar ato vetë vetës që si kishin imaginuar se ishin. Êshtë kjo dëshire madhe që më bështet të gjitha kërkimet shpirëtërore, të zbulojnë për vetën tona ato që në jetashmë e guptojmë të jetë e vërtet, se ka më shumë në jetë se sa po e perceptojmë aktualisht. Por me kalimin e kosë, gjithë një e më shumë njërës po vinte kun, të cilë tashmë e kam parë këtë realitet mad është përshka këtë tyre që unë përja përmësim në këtë libër, sot, adje shanti. Agimi i shqimit Kësë bulim për të cilin për flasë që e tradicionalisht i shqim shpirëtëror, sepse njerë gjë vëzjojnë nga e ndrajëndarje se kryuar nga mëndja e bojike. Ne e kuptojmë, shpesh krejt papritur, se ndjenja janë për veten, e cilë është eformuar dhe ndortuar nga i detë, besime dhe imashe tona, Nuk është në të vërtet ata që jemi, nuk na përcakton, nuk ka qëndër. Egoja mund të egzistoj si një serime ndimesh, besimesh, veprimesh dhe reagimesh kalimtare, por në vend vete, ajo nuk ka identitet. Në fund fundit, të gjitha imajët që kemi për vete dhe në botën nuk janë që tjetërve se një rezistencë nda i gjërave ashtu si që ato janë. Ajo që ne e quaj me ego, është për i eshtë mekanismi që mëndja jonë përdorë për t'i rezistuar jetë sashtu si të shka jo është. Në atë mënyr, egoja nuk është një gjëmë shumë, se është një folje. është rezistenca nda ja saj që është, është tyria e saj ose të reqja drejtë. Këj moment, kjo kapje dhe refuzim, është ajo që formon djejnë e një veti që është e dalueshme, ose ndarë, nga të bota që nare thënë. Por me agimin e zgjimit, kjo bote jashtë me filon të shëmbet. Sa po të umbasim sesin tonë për veten, është si kur të kemi unë për të gjithë botën si që dinim. Në atë moment, pavarështish në sajë moment është thjesht një parashitje shkurët apo në disë shkame e shka shëndrueshme, Ne befa skuptoj me qartësitë jarëzakonshme se ajo që jemi në të vërtet nuk fizojtë në asë më një mënyrë me ndjejnë e voglë të vetë vetës i në me menduan se ishim. Zimin da i së vërtetës ose realitetit është një shka për të cilën në shumë e vështirë të flitet sepse është transcendent të fjallës. Me gjitha të, është të dobishme të punosh me një lojë udhërë fjuesi. Gjëma e thjë është që mund të thuet për një urit eksperimentale të zhimit, është se i është në ndryshim në perceptimin e një kujit. Kjo është zemra e zhimit. Ka një ndryshim në perceptimin nga të parit të vetës si një individ izoluar në të parit e vetë vetës. Nëse, në bitë i gjithash, pasë të të ndryshimi kemi një ndjenjë të vetë vetës, si diska shumë në universale. Gjithka dhe gjithpush, dhe ku do në të njëtën kohë. Këndryshim nuk është revolucionar, është një soj si të shikosh të pasyur në mëngjes dhe të kesh në ndjenjë intuitive se fëtyra që po shikon është e jodja. Nuk është një përvoj mistike, është një përvoj e thjesht. Kër shikoni në pasyur, ju përjetoni njojnë e thjesht, o këj jamun. Kër ndoshtë në dryshimi i perceptimi që të quajtë zim, Në gjithë gjë me të cilëm bje në kontakt shisa tona, përjetojnë si ne. Êshtë si kur me ndojnë me gjithë ka që hasim, o, oh, këja mund. Ne nuk e përjetojnë vetën për në termat e e goson, në termat si dikush i vetruar apo një entitet i vetrant. Êshtë më shumë një ndjenje ati që njeve në vetën, apo shpirti që njeve në vetën. Zgjimi shpirtërorë është një kujtimë, Nuk përbëjt disë qka që nuk jemi. Nuk ka të bëjt me transformimin e vetë vetës. Nuk ka të bëjt me ndryshimin e vetë vetës. Êshtë një kujtimi asa që jemi. Êshtë se si kur ta këshim njërë shumë komë përë dhe thjeshtë, ta këshim më ruar atë. Në, në momentin e këti kujtimi, nëse kujtimi është autentik, nuk shqiet si një gjë personale. Në të vërtetë, Nuk egzistohë një gjëjt tjilë si një është gjimë personal, sepse personal do të nëkuptonët e ndarje. Në Personale do të nëkuptonët e se është undë ose egoja që së gjona po ndryqojt. Në një është gjimë të vërtet, kuptojt shumë qartë se edhe vedëzimi nuk është personal. është shpirët universal apo veddia universale që së gjotë në vendvete e. Në vëndë të unë që zjojt, ajo që jemi zjojt nga unë. Ajo që jemi zjojt nga kërku e si. Ajo që jemi zjojt nga kërkimi. Problemi me përcaktimin e zimit është se me dyqimin e sesilit për e këtyre përshkrimeve. Mëndja kryon një tjetër i mashë, një tjetër i desë për të farë kjo e vërtet përfundimtare, për apo realitet përfundimtare është dhe përgjithësi. Sa po kryojnë këto imajnë, perceptimi ju shtë rëmbërojt edhe njërë. Në këto mënyrë, është vërtet e pa mundur të përshkruhet natyra e realitetit, përvejsis të thuet, se nuk është ashtu si që mendojmë se është, dhe nuk është ashtu si që në kanë mësuar. Në të vërtet, ne nuk jemi në gjëndje të imaginojmë se qëfar jemi. Natyra jonë është fjalë për fjalë, për te gjithdoj imaginatet, Ajo që ne jemi është ajo që shikon, ajo vetë dje që po në shikon duke ushtirur si një personi veçantë. Natyra jo në vërtet është vazhdimish pjesë marse në të gjithë eksistencen, së juartë në të qëto qastë, në të qdo, qdo momentë. Në zgjim, ajo që nësë bëllojë të ërë se ne nuk jemi një gjë, diska kjo, asë një person, asë edhe një entitetë. Ajo që ne jemi është ajo që manifestojë si të gjitha gjërat, si të gjitha përvojat, si të gjithë personalitetet. Ne jemi ata që ndërojnë të gjithë botën në eksistencë. Zimi si shpyrdërorës bulonë se si ajo që është e pa përshkrueshme dhe e pa shpjegueshme, është në të vërtetë ajo që ne jemi. Zimi si qëndrueshëm dhe i pa qëndrueshëm. Si që për mënda, Kjo përvojë e zhimit mund të jetë thjesht që paraqyti e shkurëtër, ose mund të mbajtë i qëndrueshme me kalimin e kosë. Tani, disa dhe thoshin se nëse një zhimë është momental, nuk është një zhim i vërtet. Ka nga ata që besojnë se, një zhimin autentik, perceptimi juaj hapet së ndaj natyre së vërtet të gjërave dhe nuk mbyllet më kurë. Unë mund të kuptoj fëtë të këndvështrim, pasi në fundë të fundit i gjithu dhëtimi shpirtëror në atë shonë drejtë një zhimi të plotës. Një zhimi i plotës, jeshtë dhëtë fëtë që në e perseptoj mga këndvështrimi i shpirtit, nga këndvështrimi i një shmëris që janë gjithë kohës. Nga kjo perspektive zhjuar, nuk asë një ndarja asë kundë, asë në botë, asë në universë, dhe asë në të një gjithë a universet kundod E vërteta është ku do dhe i gjithandej, në gjithdo ko, në të gjitha dimensionet, për të gjitha qënjet. është një e vërtet që është burimi gjithka e që do të përjetoj të ndo njërë, në jet, pas jete, në fëto dimension apo në ndoj një dimension tjetër. Nga konfështrimi i ultimatit, teksualisht gjithka që ofët edhe një dimension më të lartë apo më të ullët, Këtu apo atje, dje, sot apo nesër, gjithë ka, është vetë se një shfaqje e shpirtit, është vetë shpirti që zgjohet. Pra, në fund fundit, trajektoria në të cilën është të qënje, pavarësisht nëse e din apo jo, është një trajektore drejzimit të plot, drejt një njohje të plot, drejt një njohje të plot eksperimentale të asa që janë. Drejtë unitetit, drejtë një shmëris Por, momenti i zjime të mund të rezultoj ose jo në një shikim të përërshëm Si të sash, disa njërës dhët ju thonë se nëse nuk është i përërshëm, zjimi nuk është i vërtet Ajo që unë kam parë si mësue, sot Adja është e personi që ka një vështrim të, të qastit për te i velës dualitetit Dhe personi që ka një realizim të përërshëm Iqoaj të rishëndruesh në kë, po shojnë dhe përjetojnë të njëjtë njëjtë një. Një person e përjetojnë atë për momentin, një tjetër e përjetojnë atë vazhdimishtë, por ajo që po përjetojnë, nëse është zime vërtet, është të njëjtë a njëjtë. Një qështë ka është një, ne nuk kemi një njëjve të shantë ose një person e vetë shuar shqë mund të vendostet një apsirë të saktuarë. Ajo që ne jemi është asgjë dhe gjithë shka, një kosisht. Pra, si që shonë, nuk ka shumë rëndësi në së shqimi është i menjërshëm apo i vazhdueshëm. Ka rëndësi në kuptimin që ka një trajektove. Në zëmëraja së kujtë nuk do të plëtësohet plëtsishtë dheri sa perceptimi nga këndështrimi së vërtetës të jetë i vazhdueshëm. Por ajo që shqiet është një shqimë. Pavarësisht në se mba etapë e jo Kjo pami e zhimit Të cilën unë e quaj zhim të paqëndrujshëm Po bëjë gjithë njo e më e thakonshme Ndodhë për një moment Një mbasite Një dit Një javë Ndoshta për një ose dy muaj Veddia hapet Ndhinja e vetës veçan në bie Dhe më pas Ashtu si hapja në lentet e kameras Veddia në bëllet për sërije Krit pa pritur, aji person që më park ishte perceptuar jo dualitetin e vërtet, një shmërin e vërtet, që ditërisht ani po perceptohet përsërin në një gjëndje në ndrave dualiste. Në një gjëndje në ndrave, ne jemi këthyrë në ndjenjën ton të kushtëzuar të vetë vetës, në një kuptim të kufizuar dhe të izoriruar të qënjes. Lajmi i mirë është se sa po të ketë ndodër një moment i këti shikimi të qartë, hapja e vetë dje së so nuk mund të të mbyllet më kur plotësisht. Më të duket sikur është mbyllur plotësisht, por kur nuk mdo dhe plotësisht. Në pjesën më selë të vetës, nuk haronë kur. Edhe nëse keni parë realitetin vetëm për një moment, ti qka bërënda ju është ndryshon për gjithmonë. Realiteti është përta marë, është te përifuqishëm është i pajma gjinueshëm i fuqishëm. Njërzit mund të përjetoj një blisë e realiteti në konë që një njëri hujtë duhet për të trokitur gishtat e ti dhe energjia dhe forsa që hynë në ta si rezultat është jetë shëndëruese. Vetëm një moment zimi filon shpërbërjen e ndjenjës sëreme për vetën dhe më pas shpërbërjen e të gjithë perceptimit të një personi këndrejt botës. Nëzimi nuk është ashtu si të shë imaginoni të jetë. Në një kuptim shumë real, është shumë me e sakë të flasim për atë që humpim për zimit se sa për atë që fitojmë. Në jo vetëm që unë basim vetën, atë që me nduam se ishim, por gjithashtu unë basim të gjithë perceptimin tonë për botën. Në darja është vetëm një perceptim, në fakt, kur bëjt fjallë për botën tonë, Nuk ka zhjo tjetër veç perceptimit. Bota juaj, nuk është bota juaj, është vetëm perceptimi juaj. Pra, me gjithë se mund të duket negative si fillim, në mendoj se është shumë e dobishme të flasim për zimi shpirëtëror në lidhje me atë që më basim, se nga të farës joemi. Kjo dhe të thotë se ne po flasim për shpërbërjen e imasht që kemi për vetën tonë. Dhe është shmëntimi asaj që me nduam se ishim që është ka që befasuese kur njerë jësë jojtë. Dhe është vërtet befasuese, nuk është as pak ashtu si që me ndojmë se do të jetë. Adja thotë sa i kur nuk ka pasur një student të vetëm të këthetë dhe t'i thojë. E di Adja, mu shikova për mes velës në darjes dhe është pëstuaj sa ajo që me ndoja se do t'i ishte për putet shumë mafër me atë që me këthën. Ata sakonisht këthen dhe thonë, kjo nuk është as pak si ajo që i majginoja. Kjo është veç anërrisht interesante, pasi shumë nga njërzit të cilve, Adja i mëson, kanë sënduar spiritualitetin për shumë vite, dhe ata shpesh ka një dhe shumë të ndërlikuaras, si do të jetë zimi. Po kur kjo ndodhë, është gjithë më ndryshën nga kërishëmërit e tyre, në shumë njëra është më madhështore, por në shumë njëra është më e thjeshtë. Në të vërtet, nëse do të jetë e vërtet e dhe rale, zimit duhet të jetë ndryshum nga i që ne imaginojmë të jetë. Kjo ndodhë sepse të gjitha përfetyrimet tona rezimit, po ndodhim brënda paradigmes se gjëndje së ndrës. Nuk është e mundur të imaginojnë në ditë që ka jashë gjëndje së ndrës, kur vendia janë, është ende brenda saj si ndryshon jeta jot pas xhimit me xhimin vjen gjithashtu një riorganizim total i mënyrës se si ne perceptojmë jetën ose të paktën fillimi i një riorganizimi kjo ndodh sepse vetë xhimi edhe pse i bukur dhe i madhnisëm shpesh sjell si me vete një ndjenjë që orientimi edhe pse juti si i vetni jeni i squar Ekziston ende gjithë struktura juaj njerëzore, trupi juaj, mendja juaj dhe personaliteti juaj. Azhimi shpesh mund të përjetohet si shumë orientues ndaj kësaj strukture njerëzore. Është procesi që ndodh pas zgjimit, që mundua të eksplorojë, si siç e thash. Por shumë pak njerëz. Momenti i zgjimit do të jetë i plot do të jetë përfundimtar në një farq uptimi dhe nuk do të ketë nevojë për një proces të vazhdueshëm mund të themi se njerëz të tillë kishin një ngarkesë karmike jashtëzakonisht të lehtë edhe pse ata mund të kenë përjetuar vuajtje ekstreme përpara se të dëgeojsonë mund të shihet se trashëgimia e tyre karmike kushtëzimin me të cilin po përballeshin nuk ishte shumë i thellë kjo është shumë e rrallë Vetëm disa orëz në një, një bresë të caktuar mund të zvojojë në atë mënyrë që të mos ketë asnjë proces tjetër për t'u ndërtuar. Ajo që unë u them gjithmonë njerëzve është kjo. Mos llogarisni që ai person të vijëni ju. Më mirë të llogarisni të jeni si gjithë të tjerët, që do të thotë se do të ndërtojnë një proces sipas një simi fillestar. Nuk do të jetë fundi udhëtimit tuaj. Ajo që un do të përpiqem të bëj këtu, është ju drejtoj në një drejtim që të mund të jetë i dobishëm dhe orientues ndërsa filloni atë ushtimin. Siç e the mësuesi im thoshte, është si të futësh këmbën në derën e përparme, vetëm se për shkak se e keni futur këmbën në derën e përparme, nuk do të thotë se i keni ndezur dritat që janë nuk do të thotë që ju keni mësuar të lundrodi në atë botë të ndryshme në të cilën jenë isquar. Jam shumë i lundur që këlliber, i cili bazojt në një seri bisedash që kam dhenë, me ofronë më mundësim për të trajtuar këtë temë, pyetjen se që farë në dozë pasëgjimit. Informacioni që egziston për jetën pasëgjimit zakonisht nuk bëhet publik, Më shpesh ndajtë vetëm i disë mësuesve shpirëtëror dhe studentve të tyre. Problemi me këtë qasje është se, si që thash, shumë njërës ta një popërjetojnë këto momente e zhimi dhe ka shumë pak mësimë dhënje koherente në dispozicion për ta. Në këtë kuptim, këllibër ka përshëllim të jetë një mikëpritje për atë botëre, atë gjëndje të re të unitetit. Këtë doj që të jeni në këtë rrugë, Besoj se kjo informacion është i rëndësishëm sepse siç rezulton ajo që ndodh pas zgjimit është e rëndësishme me atë që ndodh para zgjimit. Në fakt, procesi shpizdoror nuk është i ndryshëm para zgjimit se sa pas zgjimit, vetëm se pas zgjimit procesi po ndodh nga një këndvështrim tjetër. Ju mund të amendoni atë si një pamje nga sytë e shpendve, ku ndrejt një pamje nga nivelli i tokës. Para se të zjojmi, ne nuk e dim se kush jemi. Ne mendojmë se jemi një person i veçant, i veçruar, i izoluar në një trup të saktuar, që eci në një botë që është ndryshme nga ne. Pas i zjimi ka ndodur, ne jemi e ndin duke e surre therotu në atë botë. Ne thjeshtë e dim se nuk jemi të kufizuar në një trup apo personalitetet saktuar dhe se në fakt nuk jemi të ndarë nga bota që nare thonë. Êshtë e rëndësishme të theksohet gjithashtu se ne nuk bëmi i mund ndaj keshë perceptimit si është sepse kemi pasur një parashitje të shkurë të rëtëzimit. Disa fiksime dhe kushtëzime do të sjasin dhe edhe pasi të perceptojmë nga vëndi një shmërisë rruga pas zjimit. Pra, është një rrugë e shpërbërjes të fiksimeve tona të mbetura, mund të, të thonë jo. Nuk është fundryshë nga rruga drejt zjimit, që është rruga e shpërbërjes të disa deluzioneve që kemi, prirjeve të thaktuara për të tkurur. Dallimi është se përpara zjimit, struktura jone e personalitetit ndihet shumë më e rëndës, shumë më e dendur sepse i gjithë identiteti ju nështë në të vërtet i mbështjel me kushtësimin tonë. Pas gjimit, ne edhim se kushtësimi sistemi tonë truk mëndje nuk është personal. Ne edhim se nuk na përta këtonë. Kjo një urije, ajo e vërteta e gjallë, e bën shumë më të letë dhe shumë më pakër sënuesë adresimin e së vërtimit të ilusionëve tona. Pra, Ka një ngjashmëri të madhe me atë që po bëjmë shpirtërisht para azhimit dhe atë që po bëjmë më pas. Ne po e bëjmë atë nga një këndvështrim tjetër. Para azhimit po e bëjmë nga perspektiva e ndarjes dhe pas azhimit po e bëjmë nga perspektiva e mos ndarjes. Por ajo që ne po bëjmë në të vërtetë, çështja vetë procesi është mjaft e ngjashme me ju mund të thoni sa jo thjesht pëndosë në nivellet në ndryshme të qënjes. Në këtë mënyrë, po thoi se si gjithë shka që do të diskutojnë në kapituit në bimë, mund të zbatojt ku do që e gjeni veten, mund të përkthet në përvojën të uaj. Nga dishmëria për të vënë në dyshim gjithë shka. Si të që them shpesht të denë vetëmi, nuk i paraqes mësimet e mja si deklaratat të sërtetës, të të sepse përpjekja për të shpreur të vërtetën me fjallë është një loj buda dhe loqëshë. është qasja që ne shpesh bëjmë për parazimit. Ne konceptojmë të vërtetën dhe më pas besojmë konceptin. Në vënd që të mësoj një loj teologia apo filosofie, unë i paraxes më simet e mija si strategi. Unë po ofroj strategi për simin dhe strategi për të ndimuar me atë që ndodhë pasë simit që gjitha fjallat që përdor janë të destinuar asit reguës. Në zënë në egziston një thënje, mos e nga të roni gishtin që të regonë hënën, për vetë hënën. Pra, edhe pse mund të adegjojmë këtë një shinder, ne ende mund të kemi një tendencë për të bërë gabim, pa pushim. Pra, ndërsa për përdor shumë fjallë, vendos kontekstet të saktuar dhe përdor metaforat të saktuara, Ju kërkoj të mbani parasysh se gjithçka që po mësoi duhet të zgjohet. Duhet të jetuar që të jetë të vërtet. Asgjë që po them nuk është vonson përvojë reale, të drejtë për drejtë, të njohësh atë sa që jeni në të vërtetë. Duhet të jesh i gatshëm të bësh në dyshim gjithçka, të ndalosh dhe të pyesësh veten, a e di unë të vërtet atë që mendoj se di. Apo si është ka marë përsi për besime dhe opinionet e të tjerve. Qëfar di unë në të vërtet? Në qëfar dua unë që të besoj apo imaginoj? Qëfar di unë me siguri? Kjo pëtje e vetme, qëfar di unë me siguri, është jashtakonisht e fuqishme. Kur e shikoni thellë këtë pëtje, ajo në fakt që ka tronë botën tuaj. Ajo është ka tronë të gjithë ndjenjën tuaj të vetë vetës, dhe është e destinuar për të bërë këtë. Gjuarini të shini se gjithë ka që mendoni se dini për vetën tuaj, gjithë ka që mendoni se dini për botën, bazojt në suposime, besime dhe opinione, gjyra që ju besoni sepse ju kanë mësuar ose thënë se janë të vërteta. Dhe rrësa të fillojmë të shojmë këto perceptime të rreme për ato që ato janë të vërtetë, Vedia du të jetë e burgosur bërna gjëndje së ndrave. Në të njëjtë mënyrë, sa po i lejojmë vetës të kuptojmë. Uo, wow, unë nuk di përthoj së asëgjë, asë nuk e di se ku shumë jam, nuk di se sfar bota është, nuk di nëse kjo është e vërtetës, nuk di nësa jo është e vërtetës, nuk di nësa jo është e vërtetës, nuk di qka bërna që një son hapetës. Kur jemi të gatshëm të futemi në të panjohërën dhe pas sigurinë e sajtën atyshme dhe të mos vrapojmë për sërinë në pas zëgjërave për të mbulluar apo për konfort. Kur të jemi të gatshëm të qëndrojmë sikur përbalemi me një erë që vjenë dhe jo të dritemi, më në fundë më të përbalemi me vetën tonë aktuale. Duke hetuar pëtjen, qfar di unë me sigurinë, është gjithashtu një mjeti pas shumar pas i të ketë ndodhë dërëzgjimi. Bërja e kësa i pyetje ndaj vetës në timon është përbërin e këfizimeve dhe ideve, si dhe në tendenësën për të fiksuar, të gjitha këto të cilat vazhdojnë pas shimit. Pabashtisht dhe ku ju jeni në rrugën të uaj, atërë është kjo gadishmëri për të ngritur brënda vetës dhe për të bërë këtë pyetje dhe për të që një hapur dhe i sinqert për ato e që nxeni, kjo është që janë me rëndësishme, është ty lakurizore nga e cila varet të rësia e zjimit tuaj dhe jeta juaj pasjimit. Kapitulli i dytë, zjimi autentikë dhe të orientimi që mund të pasaj. Shmitaj ja asaj që në thuet për zjimin, të ngëllon si një gamë shqitjesh për iluminim, Në një fushë të shqitjeve, na të regojnë vetëm aspektet më pozitive, ma dje mund të nathuen gjëra që në fakt nuk janë të vërteta. Në fushën e shqitjeve përsim, nathuen se ndryqimi ka të bëjnë me dashurin dhe ekstazën, dhe mshurin dhe bashkimin dhe një mori përvoja shtë tjera pozitive. Shpesh është të mbulluar me histori fantastike, Kështu që ne arrijmë të besojmë se zimi ka të bëjë me mbrekullën e fuqive mistike. Një nga fushat më të zakonshme të shritjeve përfshin përshkrimin e iluminizmit si një përvojë lumturie. Si rezultat, njerëzit mendojnë, kur të sjellim shpirtërisht, kur të kemi bashkim me Zotin, do të hyjmë në një gjendje ekstaze të vazhdueshme. Kjo është sigurisht një keqkuptim i thellë i asaj që zimi është mund të ketë lumturime zëmin sepse në fakt është një nënprodukt i zëmit por nuk është vetë zëmi për sa kohë që po ndjekim nënproduktet e zëmit do të na mungojë ajo që ja është vërtet ky është një problem sepse shumë praktika shpirtërore përpiqen të riprodhojnë produktet e zëmit pa shkaktuar vetë zëmin ne mund të mësojmë disa teknika meditimi është rambull duke kënduar mantras dhe duke kënduar bhajan dhe do të prodhohen disa përvoja pozitive. Vendia njerëzore është jashtëzakonisht e lakueshme dhe duke marr pjesë në disa praktika, teknika dhe disiplina shpirtërore ju me të vërtetë mund të prodhoni shunga në produktet e xhimit. Gjendje lumturie hapjeje e kështu me radhë. Por a e që ndosë shpesh është se ju përfundoni vetëm e nënë produktet e simit, pa vetë e simin. Êshtë e rëndësish me të dim se të shfarë nuk është simi, në mënyrë që të mos të ndjeki më nënë produktet e simit. Ne duhet të e shim dorë nga ndjekja i gjëndive emocionale pozitive përmes praktikës shpishdëllore. Rruga e simit nuk ka të bëj me emocione pozitive, për kundra zië ndritshimi mund të mos jetë as pak i lehtë apo pozitiv. Nuk është e lehtë të shkatrojmë iluzionet tona. Nuk është e lehtë të hiqesh dorë nga perceptimet e mbajtura për kohë. Ne mund të përjetojmë rezistencë të madhe për të parë përmes edhe atyre iluzioneve që na shkaktojnë një sasi të madhe dhimbjeje. Kjo është diçka që shumë njerëz nuk e dinë se po regjistrojn kur fillojnë një kërkim për zzim shpirtëror. E mos tu e thos Adia, një nga gjërat që më thon për studentët relativisht herët është se nëse ata janë të interesuar për gjëndë vërtet, a e duan vërtet të vërtetën apo në fakt thjesht si duan të ndihen më mirë, sepse procesi i gjetjes të së vërtetës mund të mos thiet një proces ku ne ndjehemi gjithnjë e më mirë. Mund të jetë një proces ku ne duhet të shikojmë gjërat me ndeshëmëri sinqeritet vërtet thie dhe kjo mund ose mund të mos thiet një gjë e lehtë për tu bërë thirrja e sinqert nga realiteti në realitet thirrja e sinqert për të sjuar është një thirrje që vjen nga një vend shumë i thellë brenda nesh vjen nga një vend që dëshiron të vërtetë më shumë se sa të ndihet në mirë nëse orientimi ynë është thjesht të ndihemi më mirë në çdo moment atërë ne do të vazhdojmë të mashtrojmë veten, sepse përpjekja për të ndihër më mirë në këto moment, është pikërisht më njëra se si ne e gënjejmë veten. Ne mendojmë se iluzionet tona për nabëjnë të ndihëmi më mirë. Për të uzuar, ne duhet të daljëm nga paradigma e të kërkuar i në qizmon të ndihëmi më mirë. Sigurisht, ne duham të ndihëmi më mirë, është pjesë për vojës njërzore, Të një gjithë në duan të ndihë në mirë. Ne jemi të prirur për të kërkuar më shumë këna i si dhe më pak zimbje, por ka një impuls edhe më të thellë më bërënda neshë. Dhe kjo është ajo që unë e përshkruaj si impuls për të usgjuar. Êshtë kjoj impuls për të usgjuar që na je bunësimin për të parë si gjitha mënyrat në të cilat së ne ma shtrojmë vetën tonë. Êshtë një impuls që na thërë të marim pë Ne nuk mund të arim dhe i të ndryshimin duke hi për në bitufa të një mësues të ndrytur. Nuk funksionon kështu. Përpjekja për të bërë këtë në bënd të verëbërë, do të thotë se ne nuk duham të mendojmë për vetën tonë. Kjo do të thotë se ne nuk duham të shqyrtojmë gjërat për vetën tonë. Kur ne jemi duke bërë verëbërisht atë që nga thuet, duke ndje kur verëbërisht një mësim, thjërë sepse është i lasht apo imderuar, ne përfundojmë atë që kërkojmë, verëbërin. Një tjetër nga keshkuptimet të më dha redhëzimit apo ndrycimit, ërsa i është një loj përvoje mistike. Mund të presim një përvojt njashme me bashkimin në zotin, një bashkime më një disin ose një shpërbërje në oqahan. Jo, nuk është që është ja Azimi nuk është i njët me të paturit e papritur njësasit të madhe një uri e kosmike Një uri për mënyrën se si është ndërtuar i gjithë universi Apo një uri për funksionimin e mbrëndës shumë të asaj që në mendojmë se është realitet Mund të vazhdoj dhe të vazhdoj Por në thel, bajo që është e rëndësishme të kuptoj mërë Se zimi shpirdërorë është shumë i ndryshë nga pasja e një përvojje mistike Eksperiencat mistike janë të mbukura Ato janë shumë njëra përvojat më të larta dhe më të këndshme që mund të ketë si një mund Und, është gjithmon duke kërkuar bashkim Nuk po them që përvojat mistike nuk kanë vlerë Dhe nuk po them që nuk janë transformuese sepse shpesh janë përvojat mistike mund të ndryshojnë strukturën e vetes egoike në një shkallë radikale dhe shpesh në mënyra shumë pozitive në botën relative të gjërave. Porvojat mistike kanë një vlerë, por kur flasim për zhvimit shpirtëror, nuk po flasim për përvojën personale, ne po flasim për zhvimit nga unë Ne po flasim për kalimin nga një paradigm në një paradigm kritësisht tjetër, nga një mbot në tjetërën. Nuk duhet të nënkuptoj se dikush që është gjuar nuk shetë një të mbot që t'i shetë. Ashtu si që jushin i një karike, dikush që është gjuar shetë po ashtu një karike. Ashtu si që jushin i një makinë dhe dikush që është gjuar e shetë makinën. Dalimi është se kur njeri u është së gjuar me të vërtetës, kur ka shuar për të i velos dualitetit, gjërat që për të gjithë të tjere duken të ndryshme dhe të dalueshme, perseptojnë në thelë pësit e njëjta. Ne eshojmë karigen dhe në të njëtën kohë nuk eshojmë vetën të ndarë nga jo karigen. Gjithë që ne eshojmë, gjithë që ndjejmë, gjithë që dëgjojmë, është eksualisht një manifestimit të njëhetës që. Një nga shënja ndaluese të njëzimit të vërtet është fundi i kërkimit. Me njëzim të vërtet dhe autentik, kush edhe së shfarë në jemi bëjt e qartë, nuk kam përkëtje për këtë, është një pun e kryerë. Në këtë mënyrë, një nga shënja ndaluese të njëzimit të vërtet është fundi i kërkimit. Nuk e ndjeni më vrullin, shtytjen dhe të reshjen. Kërkuesi është zbuluar si një realitet virtual që gjithmon ishte, dhe si i tjil dha ishtë duket. Kërkuesi në një farë kuptimi e ka përmbushur dhe tyrën e ti. A i sigurojt vrullin e nevojshën për të ndimuar në nëzirjen e vendies apo shpirtit nga identifikimi i saj me një gjëndin e ndrës dhe ndimoja të të kthejnë në njëndjen e sajnë në tyroret e qënjes. Tani, nëse është lojë që ndrueshë një simit, atër kërkuesi dhe kërkimi janë tretur plotësisht. Nëse, nga anë atjetër, simi është një karakterit të pa që ndrueshëm, atër kërkuesi dhe kërkimi mund të jenë në proces të shpërbërjes, por mund të mosie në ende plotësisht të tretur si do që të jetë. Kjo shpërbëri e vetkërkuesit mund të transformojë jetën e dikujt. Por ata për nesh në një rrugë shpirtërore, gjithë identiteti ynë mund të jetë mbështjell në të qenit kërkues. Jeta mund me kuptimin e plot fjalës, të jetë porsaktuar nga kërkimi shpirtëror, nga dëshira për perëndinë ose bashkimin ose ndritjen. Pastaj, kripa pritur ndodh Kërkuesi, kërkimi dhe i gjithë struktura egoike që ndërtojë të refë kërkimit shpirtëror, pa prit masë është tukur. Këj identitet shiet se është a i që është, mjafti pa kuptim dhe i pa do pishëm, dhe kështu a i bje. Mua i mjaltit isimit Këj largimi kërkuesit mund të prijetojt si në letësimi madh. Ajo shënona të e shumë pëlqen të aqua i muaj një mjaltit i zqimit. Të paktën për mua, këj largimi kërkuesi dhe kërkimit u përjetua se kur të me hishte eqër një peshe jarë zakonshme nga supet. Ishte një përvojsh shumë fizike. Unë djeva se kur uoqë një pesh, një pesh që nuk e kisha i dense e kisha mbajtur gjantë qitë kësaj kojë. Kjo është një përvoje e sakonshme për njërësit pasimit. Në momentin që vedia sjojtë ga ndra e saj e vetruar, ka një ndjenjë të madhe i letësimi. Kjo është arsueja pëse disa njërës do të, të fillojnë të qeshin ose të qajnë ose të kjenë një tjetër lojtë shlirimit të thellë emocional. Ata po ndjenjë letësimin e të qënit përfundimisht jashtë qëndjes e ndrës. Ne referohem doniher këtij momenti, si puthja e parë. Si Dëgjojmë është diçka si puthja juaj e parë, gjithërorë. Puthja juaj e parë reale e realitetit. Pretantim i juaj me të vërtetën se kush dhe çfarë jeni. Ky muaj i ëmbël ti mund të zgjasë për një ditë, një javë, gjashtë muaj ose disa vjet. Ndryshon për njerëz të ndryshëm. Ajo që karakterizon periudhën e muaj të mjaltit është rjedha e plotës, nuk ka resistens në qënjën të uaj, në përvojnë të uaj. Gjithë shka është rjedhë, jeta është një rjedhë. Gjithë shka duket se ndoth me vullnetin e vetës, është një urin nga përvoja se aktualishtë gjithë shka është në duke u bërë, që vetë ju si një entitetive të shantë nuk përbën një asjë në fa. Në kuptimin më të thellë, këmua i mjalti është një përvoje mosë resistenës të plotë dhe totale. Brënda kësaj mosë resistenëse, jetë a rjetë mbrekulisht dhe bukur, po thuaj se si në një mënyrë majgjike. Gjërat shfaqen, kur duhet të shfaqen. Vendimet merem pa i vendosur realisht ato. Të shtonë gjërë ka një ndjenjë të ndukshme. është përvoja e shpirtit plotësisht dhe papenguar e pa koruptuar nga ilusioni, kushtësimi ose kontradikta. Kjo rjedhë mund të jetë një përvoj momentale, ose mund të sjasë më gjatë. Disa njërës përfqinë, naj shumë në muaj në mjaltit, sa që bëhen përthuaj se të paftë për një periudhë kohë, ku në basin e gjënde në lumëturisë për një javë, një muaj, apo edhe vite. Në kohët e lashta, Njerzit që kishin këtë përvojë hynin në mjedise të mbrojtura si manastiret. Vendi ku ata po rreth dyre do ta për kuptonin se çfarë po ndodhte me ta. Ata do të futeshin në një qelitë vogël, të bukur dhe do të liheshin vetëm për ta lënë procesin të ndodhte. Ata patën fazën ta përjetonin ndihmin në një kontekst në të cilin ai kuptonin ai vërtet. Shije ishte si normale duke pasur parasysh apsirin që kërkon te në shoqërinë së sotme shumica prej nesh që i kemi këtë realizim nuk po jetojnë në manastire ne nuk jemi në një mjedis veçanërisht ngushtëtes në, në fakt në shoqërinë tonë është e mundur të kesh një realizim të manihsë të shtunën dhe të rikthesh në syr të hënë në mëngjes nëse mund ja juaj është ende e fryr nga lumturia kjo mund të jetë shumë të orientuese Me gjitha të, është realiteti i situatës në të cilën jetojmë. Shumit sa e njërzve modern nuk e kanë luksin të ule në një shpelë për disa muaj dhe për t'i lënjë gjërat të lekunde natyshëm. Kjo është gjëndja e botësën dhe mund të jetë një sfit për disa njërez. Orientimi që shpesh ndodhë shpesh pas qimit. Pavarësisht nëse muaj një mjallë të i si simit, i s'jatë një dit apo një vitë, në një moment njerë ju fillon të shikoj për edhe dhe të kuptoj se gjërat kanë ndryshuar një aftueshëm. Ajo që në orientoj më parë në jetën tonë nuk është në atyë. Besimet nga të sila të rëmbyen dhe e përkufisonin vetën më parë, ta një sbulohen se ishim boshe dhe pa përmbajtje. Pjesa më e madhe e motivimit ton egoik është dukur, gjë që mund të jetë shumë të shorientuese për mëndjen. Vetëm në këtë pik të veçantë njërëzit fillojnë të kuptojnë se pëthojnë se gjithë që që i motivon të më parë në jetë ishte egoiste. Nuk e kam fjale në mënyrë negative apo gjykuese, thjeshtë dua të themë që forësa lëvizëse që nash ty në jetë kër jemi në gjëndje në ëndrave është shumë egoiste. Motivimet tona janë në shqyrë nga Qfar dua unë dhe qfar nuk dua Ne vazhdimisht i bëjmë këto pëtje Qfar mund të arri? Kush do të më doj mua? Sa gëzim mund të kem? Sa lumë të ri mund të kem? Sa pak najsim mund të shmank? A mund të gjej punën e dur? A mund të ajgjej të dashurën e dur? A do të ndryqojmë? Një gjitha këto janë motivimet të përqëndruarat të kvetja, pasi energjia vjen nga gjëndja egoike e vetë dies. Përësëri, kjo nuk është një gjë e keshja apo e gabuar, është ashtu si që është. Gjëndja e ëndrës është gjëndja ku ne perseptojmë vetëshimin, ku mendojmë se jemi një entitet më vete dhe një qënje më vete. Ajo qënje vetëran të është gjithmonë duke kërkuar një qëka. Dashuri Miratim, sukses, para Do shta kjo edhe ndrygjim Por mesimin e vërtet E gjithë struktura e ndarjes Filon të shpërbët në në këmbët e dikuit Ka ende një qënje njërësore atje Ne nuk shdukemi në një fryri atymi Edhe personaliteti ju në betet i paprekur Jezusi kishte një personalitet Buda po ashtu kështë një personalitet, të një gjitha ta që eci si në tokë kanë një personalitet. Fosh njënë gjithashtu, kur dalin nga barku i nënës të tyre, kanë personalitet. është një nga bukurit e qënje se se cili prej nesh ka një personalitet të ndryshme. Qënë dhe matët, zojt, madje dhe pëmën gjithashtu kanë personalitet të ndryshme. Në rastin tim, Pash parashitjën tim të parë për të i velos, kur isha njëse dhe 5 vjetës, ishte e barjatetis të pashëndrueshëm, nuk ishte një simi përershëm. Thënë kjo, diska për atë realizim nuk me la kur, diku brënda e dhja i gjithmonë se gjithka ishte një, se isha i përjetëshëm, i pa lindur, i pa vdekshëm dhe i pa kryuar. Kuptova se natyra jim të elbësore nuk kishte e limituar apo kufizuar në strukturën tim të personalitetit apo në trupin ku duke i se banoja. Kishte një shpërbërje, në një mënyrë disi radikale, të botës si qënë e kisha njohur dhe të vetë vetës si qënë e njëja vetën se isha. Ishte në të vërtet mjafte që ditë që me të jetësja pa të etsja, gjitha motivimet që më par informuan jetën time. Kishtë ende një sasit të saktuar motivimi të vetë bazuar dhe energjie me në qëndër egoismin. Por, kishtë e gjithashtu një sasit të madhesh përbërjeje në nivelin e egos dhe në nivelin e fortës bazë dhe energjis që rjedh nga egoja. Ecija për edhë duke i thëmë vetës. E po, pse duhet të të bëj këtë? Pse duhet të të bëj atë? Unë nuk janë vërteti motivuar për të të bëj këtë apo atë. Gjërat që më parë kisha dashur t'i bëja, nuk kishin më të njëtë një të reshje. Nuk ishte se unë një rezistoja apo ureja t'i bëja ato. Ishte thjeshtë se kishte një mungese energjisë egocentrike që më parë kishte nëzitur interesin tim për këto ndjekje të veçanta. Kjo nuk është e pasakonës, njërzin vinsh peshte kunde më thonë. Unë i kisha të gjitha këto gjëra që më përqeni të bëja. Dikur kisha shumë mobi dhe më pëlqente të shkoja në përdarka, më pëlqente kjo dhe ajo, ose vrapimi ose qëfar dojë gjëje që ata kishin shigjuar më parë. Në në thema tyre se është në zakonshme që disa nga këto interesat të fillojnë të zbenë, dhe që anërish në se interesi tyre për aktivitetin ishte ushqyrë nga energjia e darjes. Me këto interesat që saksisht janë shprejet veçimit të egos, pa prit ma sotë të duket si, kush ku anë ato? Nëse jemi praktikues shpirtëror, një nga gjyra të shpresojme është përbërja e egos. Ne njojmë dhimpje në gjëndjes egoike dhe shpresojme se nuk do të kufizojme për gjithmonëtë, por vedzimi nuk është njësoj si shpërbërja egoike. Ne mund të sjojme edhe nëse egoja është tretur apo jo. Në faktë, Edhe egot shumë të forta dhe madi shkateruese mund të zjojnë. Zimi filonë procesin. Rezultati zimit, pasojat apo mbeturinat e saj, është një shpërbëri radikale e egos. Kjo nuk do të thot që egoja do të jetë në bashkëpunim. Egoja mund të rezistoj kësaj shpërbëri e me gjithë shka që ka. Mund të nëzirë jashtë të tërë arsenalin e sajë. Me gjitha të, procesit ashmo ka filluar, dhe në fund të fundit, pasit të keni par një parashitit të shkurtër të realitetit, nuk mund të bëni asëgjë për të ndarrua rekon të shpërbëhet në ko. Por, kjo shpërbërje, kur ndodhë, mund të jetë shumë të orientuese. Vedësimi mund të jetë shumë të orientuese. Gjithka që me ndua se ishte e për të të, ta një shini që nuk është e tilë. Personi që keni me nduar se jeni, tani e shimi se nuk jeni. Kjo në vetë vete, mund të jetë të mëturri dhe një letësimi i arzakonshëm, dhe një kosisht mund të prijetoj si të shorientuese. Kush do të jemi mund tani? Qfar do të më lëvisë mua? Qfar do të amotivoj këtë qënë i njërësore tani? Sigurisht, nëse dikush është plëtsisht i syuar, nuk i ka këto pëtje. Por kjo është e rallë në fillim. Për shumisën e njërzve, ka një proces në më teshën pasë zimit. Për shumisën e njërzve, ato pëtë jenë beten. Nuk ka s'një përgjyqe të letë që një mësu e shpirëtëror mund të japë, sepse të shto përgjyqe, thjesht do të shëndrohej në një qëllim tjetër nga egoja. Ajo që është me dobishme, është të kuptorësht se të jeshi të orientuar është pjesë e procesit të është të natyshme të jeshit shorientuar, sepse gjithë shka është ere, ju jeni i ri, perceptimi juaj është i ri, dhe perceptimi juaj për gjithë shka dhe për të gjithë, tani ka ndryshuar. Shorientimi lindë, sepse mëndja po përpishë të orientojtë në një kontekst të ri, është si kur po bie nga një aeroplan, nëse i lini vetën të bjerë, nuk asë një problemë, Por, sa po filoni të kap një apsirën, si kur të gjeni që ndrimet tuaja, në dijeni shumë të të qorientuar. Ti e kuptonë, se nuk e di se cili drejtim është lartë dhe cili është pashtë. Qorientimi nuk është do mëzdo shmërishtin aty është me pamin e syuar. Linë nga mëndja duke u përpje kur të gjejë i orientim, por një nga qelsat e pamin e sësyuar është se nuk ka një orientim. Realiteti nuk ka nevoj për orientim. Nëse ka një orientim, a ju është orientimi një ndjenje të thellë relaksi për të lejuar gjithë shka që të jetë. Saktësisht, ju e gjeni orientimin të uaj, duke mosu përpjekur të gjeni orientimin të uaj. Ju e gjeni orientimin të uaj, duke e lëshuar totalisht atë. Ka një faz në të, të cilën ne e lëm të shkoj atë. Dhe nuk duket me njerë në vetë diën tonë, se një energjë e re do të lëvijë sjetën tonë. Natyrshëm, kjo energjë e gziston dhe po lëvijë së përmes neshë gjatë gjithë kosë, është energjë e përmës përqarjes. Ajo vjen direk nga burimi, pa ushtë të rëmburuar. Por, shpesh ka nje e ndekë mi disë përbërjes së motivimeve tona të egos dhe ngritjes së kësa energjë në ndërgjegjen tonë. Qështu që ne mund të të kalojmë një periud të të pëturit se të shfarë energjie të re do të nalëvisë pasë qimit. Për sëri, aje që është e rëndësishme është që thjesht të lejojt që procesi shpërbërje se gojike të ndodhë. Për shumit së në njërëse, këj proces shpërbërje do të vazhdoj për njësa vite. Në rastin tim, Ka pasur një periudhë gjasht vjetësare për para se të kishtë një realisim apo zëqime dhe më të thel. Jo në thel për të ndryshëm, por shumë më të qartë, më të thel dhe më të plotës. Që të ndoëthe kjë realisim e i thel, ishte nevojshme një periudhë gjasht vjetësare e shpërbërje se i gosë. Unë mund të ashoa të duke parë praba, dhe kështu nuk jam ndryshin nga shumisa dërmuese e njërse. Pasë shikimit të partë të zimit, ne kalojme në një proces që mund të të qojë në një perceptim më të qartë dhe shumë mund të thellë të realitetit. Ka një metafor që më pëlqen të apërdorë për të përshkruar vëllëtimin nga zimi pa qëndrueshëm në qëndrueshëmëri, ajo e një anje raketeje. Nja një rakete merë një sasit të jarës akonsh me shtytjeje dhe një sasit të jarës akonsh me energjie si për të sëmbritur nga toka dhe më pas për të sërë fushë në gravitetit në ndërsa u dhe tonë në përshjellë dhe përfundimisht në apsirë. Nëse ka karburantë mjaftueshëm në raket dhe ajo largojtë mjaftueshëm nga toka, ajo përfundimisht në ndëshkoj për të i fushës gravitacionale të planetitë pasi raketa është për të i fushës gravitacionale të tokës, toka nuk ka më fushim për të të reqër atë poshtë. Si një metafor, ne mund të mendojmë për strukturë nëgojike ose atë që unë e quaj i gjëndje në ëndrave, si toka në këtë rast. Gjëndja e ëndrave ka një forës gravitacionale, ka prirjen të të reqëve djenë në vetë vete, Kjo forës gravitacionale është me të vërte dha jo me të cilëm po përbalemi gjatë gjithë dhe timit shpirëtëror. Zëzimi është shlirimi nga kjo forës gravitacionale. Filimisht, mund të jetë tjeshtë largimi nga gjëndja e ndrës. Zëzimi nga gjëndja e ndrës, mund dhe e vetëshimi dhe isolimi. Por, përshka këse jemi zëgjuar, nuk do të thot që vetë dhja e ka kaluar të reshën gravitacionale të një gjëndjesë e ndrës. Nëse nuk kemi shkuar plotësisht për të i kësaj fushe gravitacionale, do të të rishemi drejt për vojës së unë dhe perceptimit të vetëshimit. Kjo kryon atë që unë e quaj fenomenin e kuptova e humba. Njërës se raportojnë se kanë një uritë ma në njëshme për të vërtetën, por më pas të nesrmen, javën tjetër, muajnë tjetër, vitin e ashma të ndjenjë se kanë nëmbur atë, është si një anje rakete që u larguan nga toka, po fu disa milje në atmosferë dhe më pasin baroj karburantje, dhe tani ajo për të rishet për sërit drejt tokës. Përdorimi i metaforës anje së raketore është një mënyre të menduarit për procesin e simit. Momente i simit të vetë vetës, kalimi nga gjëndja e ndrës në realitet nuk është një proces, gjithmon dozë spontanisht por si qëtash për bërja egos kërkon ko. Ndërsa momenti izjimit është ti me njërshëm, egziston një procesi shpaloset më pas, procesi të i kalimit të forës gravitacionalet i gjëndjesë të ndrave. Unë jam zhuar, por... Njërzit vinte unë, thot Adja, gjatë gjithë kozë dhe thonë. Adja, unë jam zhuar, por... Sigurisht... Sa po thonë, por Unë si më suaj se di që ata Nuk janë syuar në këtë moment Ata mund të kem pasur një moment Kër kanë syuar kufit e dualitetit Dhe të vërtetën e perceptuar Por ata nuk kam përjetuar një sim të qëndrueshëm Ata nuk janë syuar tani me pak fjall Përsa i përkezë simit Gjithka që ka rëndësive është Pikërisht këtu dhe tani Ajo që ndodhi dje Nuk ka shumë të bëj me atë që po ndos sot. Pyetja nuk është a kanë pasur një zjim. Pyetja është a është zjim i zgjuar këtu dhe tani. Kur dikush vjen tek unë dhe thotë, a djall, pata një zjim. Ngjëja e parë që dua të sqaroj me atë person është nëse mendja e ka zgjedhur tashmë zjimin apo jo. Sepse nëse personi thotë, unë si ego, si një unë që kishte një zjim, ky është vetëm një tjetër iluzion. Nëse është një zjim i vërtetë, ne dimë se nuk është unë që është zjuar. Zjimi u zjuar nga unë. Shpirti u zjuar nga identifikimi i ti tim me egon. Egoja nuk zjohet. Unë nuk zjohet. Ne nuk kemi egon. Ne nuk kemi unë. Ne jemi ata që janë zgjuar nda i egos dhe unë. Ne jemi ajo që është zgjuar për botën, dhe ne jemi e gjithë botaj gjithashtu, kur shqiet kjo nga perspektiva e mërtet. Si mësues, thot Adja, dua se pari të zgulloj nëse dikush po pretendonë simin nga pikpamja e egos, a beson me të mërtet personi se unë si vetja është zgjuar, naturisht në gjuën konvencionale në përdorim të tërma si unë dhe vetja kështu që është shumë në regullë të përdorim këto loj fjallësh me gjitha të gjuëja e parë që përpishëm të sjaroj se si në suës dhe gjuëja e parë që mendoj se të gjithë duhet të sjarojnë bërënda vetës është se nuk jam unë a i që është gjuar është gjimi u sëgjua nga unë ose si që më përshen të them është ndryqimi që ndryqohet, nuk është unë a i që ndryqohet, nuk është personi që është ndryquar, është ndryqimi që ndryqohet. Kjo mund të jetë e vështirë për kuptuar të kuptuar dhe risa dikus të apurjetoj vetatë, por sigurisht i gjithë spiritualiteti i tjilë është. Gjithë shka duhet verifikuar për dhe në vetë vetën. Kë fenomen e kuptova e humba është mundim, si të thuash midis natyre sënë të vërtet dhe ndje një sënë të imaginuar të vetë vetës. Kjo do të thotë se vetëdia jonë nuk kështë ende për të i fushës gravitacionalit i gjëndje sëndrës dhe egosë. Dhe kështu, ne luhatemi midis natyre sënë të vërtet dhe ndje një sënë të imaginuar të vetë vetës. Kjo mund të jetë shpesh, jetë suese dhe mund të ndjesë skizofrenike në një farë mënyre. Ne kemi pare alitetin më të thell të gjërave dhe më pas e gjenë vetën për sërin e gjëndin e ëndrave. Një pjesë prej neshë e ndë e dirë alitetin më të thellë. Një pjesë prej neshë e di se struktura egoike nuk është e vërtetës. Një pjesë prej neshë e di se të shfardoj që mëndja jo në besonë, të shfardoj interpretimi që bënë, nuk është gjë tjetër vese një ëndrë në mëndje dhe trupë. Por, forësa gravitacionale e gjëndjesë ëndrës mund të jetë ende shumë e fortës. Edhe pëse e ndim të vërtetën e qëndjesë onë, ne ende mund të taj gjejmë vetën duke besuar në ego. Ndërsa ne mund të së dimë se një mendim nuk ka blivë shmëri, është absolutisht i pavërtetës, ne mund të taj gjejmë vetën duke besuar në të gjithesihë. Para se të zgjoshim, ne ose i besuam një mendimi, ose nuk i besuam një mendimi, kjo është gjithë shka që të dinim, ishte njëra apo tjetra, por pas një shikimit të shkurtër të zgjimit, gjërat mund të bëhen shumë të qëndishme. Ne mund të besojmë një mendim dhe të mos besojmë një mendim në të njëjtën ko, ose mund të veplojmë në një mënyrë që e dim se nuk vjen nga vizioni i pandarë që kemi parë përsi kur të ndihemi të detyruar nga forësate brëndshme që nuk i kuptojmë, të silemi në një mënyrë që e dimë se nuk është e vërtit. Ka shumë shëmë bujtë të këtyre lojeve të përbojave. Nëse e njini vetën në këtë fenomen, mund të them vetëm se është shumë i zakonshëm. Kjo nuk do të thotë se nuk është konfuse. Shpeshtë nëndihetë si kur keni bërë një kërcim të madhë prapa, se jeni transferuarë. Si mund të besosh që me ndim dhe të mos besosh që me ndim dhe të njërën kohë. Si mund të bësh bised medike, të që bised me dikë, të thua shgjëra që vin nga egoja, të dishtë se nga vin, por t'i thua shgjësesi. Kjo është shumë shqetsuese. Në këtë pikë, shumë njërës do të të pëzojnë se disi ka më bërë një gabim, se diska ka shkuartë mërësishtë keshë. Por ajo që është e rëndësishme dhe dini, është se asë gjënë ka shkuar keqë, nuk është bërë asë një gabim. Kjo është vetëm faza tjetër në sëgjimin e dikuit, është falosja e radhës. është e radhë kur sëgjimi filistari e dikuit për fundonë në sim të vazhdueshëm. Në doðë, por ju a i shpesh saloj tjetër i simit, në të cilin realizimi në luatet. Ndisa mësues do të thoshin se nëse zjimi lëkundet, atëherë nuk është zjim i vërtetë. Unë nuk jam një pritetyrë për arsye që i kam përshkruar tashmë. Nëse kemi parë të vërtetën, kemi parë të vërtetën, pavarësisht nëse e kemi parë për 2 sekonda apo për 2000 vjet, është e njëjta e vërtetë. Me zjimin rritën aksionet. Qëfar bëni në këtë fazë të veçantë, gjatë së cilës, së gjimi lëkundet, dizë dhe fiket si një qelës drite që dikush për e rëtullon për para dhe mbraba dhe mbitë të cilin nuk keni kontrol. Së pari, filoni të kuptoni sa zëgjë nuk a shkuar keqë, se kjo është vetëm pjesat tjetër e u dhëtimi tua i. Nëse ikni nga kjo përvojit, Nëse përpishe një të azidhni këtë dilemë duke vrapuar prapa dhe duke kërkuarat të vënd të zgjuar, atër po e shmangni këtë pjesë o dhëtimit. Sa po të kuptoni se këtu nuk asë një problem, do të shini se mund të ketë ende një konfuzion dhe pak dhimbje, por është në regullë, lëkundit mund të jenë shumë të dhimshme. Në faktë, është shumë e dhimë shmetove proshtë një mënyrë që e dhimë se nuk është e vërtetë, pasi e kimi parë se nuk është e vërtetë. Më parë mund të kishin vepruar në mënyra që bazdojshin në të pa vërtetën, por nuk e dinim ishim plotësish në gjëndjen e ëndrave. Sitsh edhe Jezus i tha, falja ta, sepse ata nuk e dinë se të shfarë bëjmë. Kur jemi në gjëndjen e ëndrave, ne nuk dim se të shfarë përbëjmë, Ne jemi fjeshtë dukeve puar jashtë programimi tonë të thellë Por, pasi të kemi parë natyre në e vërtet të gjirave Pasi shpirti ka apur sydë brënda nesh Ne mbefa se kuptojmë se shfarë po bëjmë Egziston një kuptim shume i sakt Qoftë nëse po lëvizim, flasim apo edhe mendojmë nga e vërteta apo jo Gjithës e si, kur veprojmë nga një vëndit të pa vërtetës Pa varsisht nga dia jonë është shumë e edhimshme se sa kur nuk e dinim që veprime tona ishën të pavërteta. Kur i themi dikuj diçka që e dinim se është e pavërtet, që është ka këto një ndarjet në brëndshme që është shumë e edhimshme se sa kur tham të njëjtë një, një dhe, dhe me nduam se ishte e vërtet. Pra, me zgjimin, aksionet, rriten, sa më shumë më zjojmi, aqë më të larta a rriten aksionet, Më kujtojtë kur shëndrova në një manastir buddhist për një ko, a basis atje, një grue mbrekullueshme e foli për këtë procesës gjimit si një një gjitje shkale. Me të shdo hapë që bëni, keni gjithë një e më pak prirje për të parë poshtë. Ju keni më pak uprirje për të vepruar në mënyra që e dini se nuk janë të vërteta, ose të flisën në mënyra që e dini se nuk janë të vërteta, ose të bëni gjyra që e dini se nuk vinë nga e vërteta. Filon të kuptorështë se pasojat janë bërë më të mëdha. Sa më shumë të zjojmi, ashë më të mëdha janë pasojat. Se fundi, pasojat e të vepruar i tja është të vërtetës bënë të pa masë dhe primi ose cilja më e vogël që nuk është në përputhje me të vërtetën mund të jetë e pa durueshme për ne. Kjo loj përgjësie nuk është diçka në të cilën ne logarisim kur imaginojmë zgjimin. Ne mendojmë se zgjimin do të jetë një kartë për të dalë nga burgu. Filimisht kemi një mardhënje me lirin shpirëtërore të zgjimit që është infantile. Ne mendojmë se liria është një gjë personale. Se bëhet fjalë për në djenjë njështë akonishtë të mirë dhe të lirë. Por lirëja është shumë me e nuansuar se kashë. Nuk është një gjë personale, nuk është një blerje për ne. Ndërsa bëjmë i më të vedishëm, fillojmë të shojmë se ka pasoja. Ka pasoja për shtë gjë, dhe ato bëjmë gjithë një e më të mëdha sa më shumë që në silemi në mënyra që nuk janë harmoni në ato që në dimë se është e vërtetë. Kjo është në fakt një gjë e mrekullueshme. Është ajo që unë e quaj i hir i egër. Nuk është një hir i butë, nuk është një lloj i hirit që është i bukur dhe lartësues, por megjithatë, është një hir. Ne dimë se kur veprojmë nga ajo që nuk është e vërtetë, ne vetëm do të shkaktojmë vetes dhimbje. Kjo njëje është një hir realiteti është gjithmonë i vërtetë me vetveten kur jeni në harmonim me të ju përjetoni lumturi sapo nuk jeni në harmonim me të përjetoni vëndje ky është ligji i universit kështu janë gjërat askush nuk del nga ky ligj për mua kjo njohuri është një hir realiteti është konsistens debatonim me të Shko një kunder ti dhe do të dëmtoj. Dështëdo herë. Do t'ju lëndoj. Do të lëndoj të tjerët dhe do të kontriboj në konfliktin e përgjithë shumë të të gjitha që njëve. Por, kjo e gërësirë gjithashtu e bukur. Në ndimon të orientojme i gjithë një e më thellë në natyren tonë të vërtet. Ne e kuptojmë se të silemi nga zhto vënd tjetër përveç natyren tonë të vërtet është kateruese për veten. Dhe po aqë e rëndësishme për botën dhe dhe tjere të rethnesh. Sa më shumë të kuptojmë këtë, aqë më shpesh jemi në gjëndje të korigjojmë vetën, kur dalim nga kursi. Vrulli i kushtësimi ton. Pra, pse atëherë, si mil kundet? Mësë shumë ti ka të bëj me kushtësimin ton. Ka zona brëndaneshë që janë aqë të kushtësuara sa që, në fillim asgjemi nuk është në, në gjendje të depërtojë ato. Si të tillë, ne nuk jemi bërë plotësisht të lirë. Një fjalë tjetër për kushtozimin është karma. Karma është një fjalë që vjen nga lindja dhe pa hyr në ndonjë kuptim apo shpjegim esoterik, do të thotë shkak dhe pasojë. I referohet kushtozimeve që kemi marrë nga përvojat tona në jetës. Ngjyrat që jemi të predispozuar të pëlqejmë ose jo, bazuar në përvojën tonë të kaluar. Kushtozimi ju në rreth kryesisht nga familja jone origjinës, jeta që kemi jetuar, situatat në të cilat jemi sjellë dhe përvoja të jetës që kemi pasur. Prindërit dhe shoqëria kushtojnë trupin dhe mendjen tonë me pikpamjet, besimet, moralin dhe normat e tyre. Në këtë mënyrë Ne jemi të kushtuar që të pëlqejmë disa gjëra dhe jo të tjera, të duam të krijohen situata të caktuara dhe jo të tjera, të ndiejmë famën ose pasurinë ose parën ose spiritualitetin ose dashurinë. Të gjitha këto gjëra hyjnë në kushtëzimin tonë. Është pak sa si një program kompjuterik. Nëse keni një kompjuter dhe ngarkoni një program, atë ju jeni duke kushtësuar kompjuterin që të silet në një mënyrë të veçant kushtu është në të vërtet kushtësimit e kënjë qënje njërëzore ndërmjet të rethanave jetësore dhe edukimit dhe gjithë të tirave një riu kushtësohet ndryshe programohet të silet në mënyrat të saktuara do të vini rese nëse njini mirë dikë nëse bëjni miku ose edashura ose shoqa e ti e madhe do të njini edhe kushtet e tyre. Përshka këtë kësaj, ju mund të parashikoni me saktësi të madhe, se si ata do të reagoj në një rëthan saktuar. Qfar do të duan? Qfar nuk do të duan? Qfar do të priren të shmangin dhe drejt qfar do të priren të lëvisin? Sa po të njojnë përshëtësimin e njëri tjetrit, s'ilja bëhet shumë e parashikueshme. Shumisa i qënjive njërsore e marin të gjithë në djenjën e vetë vetës nga kushtësimi i tyre. Me kuptimin e plot fjallës, ata kushtësojnë, tregojnë dhe mësojnë se kushtë janë. Nëse je i mirë, nëse je i keqë, nëse je i denjë apo i të padenjë, nëse je i dashur apo i padashur, e gjithë kjo është kushtësim dhe e gjithë kjo kryon një ndjenjë të remet e vetë vetës. Në të njëjtën mënyrë, ne jemi të kushtuesuar ta shikojmë botën në një mënyrë të thaktuar. Ne jemi të mësuar ta shohim botën me sy të caktuar. Disa njerëz mendojnë se bota është një vend i mrekullueshëm. Disa njerëz të tjerë mendojnë se është kërcënuese. Disa njerëz janë të prirur të kenë një këndvështrim liberal, disa të tjerë një këndvështrim më konservator. E gjithë kjo është pjesë e kushtësimi të trupit dhe mëndjes, dhe e gjithë kjo shkonë në ndërtimin e një pikpamje e dualiste të jetës dhe një pikpamje e dualiste të vetë vetës. Këtë dualizëm është hajo që duatë sem kur flasë për kushtësimin. Me gjithë atë, në momentin e njësimi të vërtet, shpirti ose vetë dhja të shlirojt nga këtë kushtësimin. Ajo s'jojt pa pritur nga vetja e saj e kushtësuar, si kur s'jojt nga një ndër. Vetëm kër t'yemi s'juar nga jo vete e kushtësuar, iluzore, ne e din peshën dhe barën e pa besuesh me që është një kushtësimi t'il. Në momentin e esimit dhe ndoshta për mjë aftë kohë më pas, në ndjenja se kushtësimi mund të lintë së ndë njerë apo të bëjtë sërisht problematik është kritësisht e huaj. Kjo është një nga shenjat dalluese të gjendjes së zgjuar. Ndjenja që nuk mund të identifikohet me kurrë me veten e kushtuar. Duket e paimaçgjuhshme që do të shkojmë sërish në një gjendje vetësuese. Kjo ndjenjë e thellëmidhit është e natyrshme brenda gjendjes së zëvimit. Megjithatë, shumica e madhe e njerëzve që përjetojnë sinin, në një moment, do të ngjejnë që kushtzimi i tyre të, të, të lind përsëri. Sigurisht, zëmi fryn një sasi të madhe të kushtëzimit e ndjer jashtë sistemit, por të gjithë janë të ndryshëm për sa i përket asaj se sa është te jashtë sistemit. Për disa njerëz, 10% e kushtëzimeve të tyre do të shpërthehet, por të tjerët do të jetë 90%. Për të tjerë, do të jetë diku në mes është të vështirë të thua e të pësesjimi indikonë në kërshëtësimin e një personi në një mënyrë dhe në një person tjetër në një mënyrë tjetër. Mund të bëj spekulime dhe të futem në diskutime metafizike për ato i që mund të të ndodhë, por në fund të fundit të arsueja nuk karënë si. Për si do që të jetë, ne kemi të bëjmë me ato që kemi të bëjmë. është e qartë se zhdo qënje ka një tjetër loj të rashlimie karm qdo person ka një ngarkes karmike të ndryshme që aji ose ajo në bartë dhe nuk bën mirë të ankojni për ngarkes në tuaj karmike pavarësisht nëse e perceptoni atës si më të madhe apo më të voglë se e dikuj tjetër është ajo që është ngarkesa karmike në fakt nuk ka të mbëj shumë me nëse ne mund të, të zjojemi Por mund të ketë të bëjmë atë që ndodh më njëherë pas atij momenti zimi. Bërja e pyetjes të dur. Kur zimi i një personi lëkundet, ai ose ajo shpesh pyet si të qëndrojë në gjendinë e zjuar. Kjo sigurisht po bën pyetjen e gabuar. Në spiritualitet është e rëndësishme që të bëjmë pyetjet e dhura. Të pjës është vetën se si të qëndrosht në gjëndin e sëgjuar, është një gjë krejtësisht arsueshme për të bërë, por vetë pjët i alind nga gjëndja e ëndrës. Shpirti nuk e pjët kur vetën si të qëndroj brënda vetës. Kjo do të ishte që sharake, thjeshtë nuk ka kuptim, duke ardhur kjo nga natyra e vërtete i gjërave. Ajo që kam më shumë kuptim në këtë pjesë është të se si ti e çndritson veten. Çfarë është ende duke u mbajtur? Çfarë është ende konfuzuese? Cilat situata në jetë mund t'ju bëjnë të besoni gjëra që nuk janë të vërteta dhe t'ju bëjnë të shkohni në kontradikta, në vuajtje dhe ndarje? Çfarë është konkretisht ajo që ka fuqinë për të rreshur vetdijen përsëri në fushën gravitetacionale të gjendjes së ëndrës? Ne nuk duhet të pyesin si të qëndroj sëquar. Në vënd të kësaj, ne duhet të pyesin si është e mundur që po e të shëndriqoj vetën. Si është konkretisht që po e këthej vetën për sëri në iluzion. Nuk ka përgjithje për këtë përgjithje, pasi nuk ka asë një arsyet të vetme, nuk ka asë një mënyrë që njërë zita bëjnë këtë. Njërëzit të rishën nga forësa gravitacionale e gjëndjesë ëndrës për shumë arsye, suppozimet të pavet dishme dhe modele besimi që janë ende në veprim, konfliktet të pavet dishme që imbjetuan të disi natyres shpërfueset të zhimit dhe rindertuan vetën e tyre në format të ndryshme kushtësimi, Procesi këtu bëhet a i hyrjes në mardhënit e dura me veten dhe shikimi i thellë se të qfarë është ajo që ju bënë të këtheni në ekstasë në ndarjes. Ju duhet filoni të përsaktoni mënyrat specifike, mendimet specifike, besime specifike që ju bënë për sërinë në gjumën. Kjo fasë dhe shpallosjes pasimit nuk ka të bëja i shumë me praktikat e ralla shpirtërore. Një piesë e madhe e kushtësimi që shfaqet në qënjën tonë, në ngrijet në gjëmimin dhe rënjën e egzistencës. Ne jemi në mardhëni me situata dhe njërës, duke ndërve pruar me të dashurit, miqë dhe fëmijët dhe gjithë të tjerët. Êshtë kjo përllur e rënjën dhe jetës, ku ngoma shpirtërore godet rrugën. Ajo që kërkojt është gati shmëria për t'alon një jetën të ndikojt e kjo më. Por ta lëm veten të shoh kur jeta ndikon tek ju. Për të parë, nëse kaloni në ndonjë lloj ndarjeje për këtë, nëse hyni në gjykim, nëse hyni në faj, nëse hyni në duhet ose nuk duhet, nëse filloni të drejtoni gishtin ndiku tjetër, por vetë në veten. Përsh duke u përballur me faktin se i vetmi person që mund t'na bëjë të vuajim që mund të nabëj të keqë kuptojmë iluzionin dhe ndarjen, që ka, ka i shrumë fëshi, gjemi, ne. Asë që në mjedisin e jashtëm, nuk nabën të umbasim djejnë në gjëndje sështuar. Asë kur që të akojmë, asë një situatë me të cilëm përbalemi, nuk ka fëshin të nabëj që të mosë sështjojmi. Kërë është një nga realizimet më të rëndësishme që mund të të bëjmë, E gjitha është një punë e brëndshme është e gjitha diska që ne i bëjmë vetes Gabimisht, pa e kuptuar dhe shpesher pa vetdje Nëndryshimi këtu është dhe nëse e misjuar me të vërtet Ne kemi një mardhënje shumë pak personale Me gjithë këtë kushtësim karmik të mbetur Parasimit, kushtësimi ju shqiej si arzakonisht personal Kushtësimi ju në na përsaktoj Ne morm ndjenë vetvetes nga kushtësimi i yny, nga vjetja jon e rreme, nga besimet, opinionet dhe dëshirat tona dhe të gjitha të tjera. Para xhimit ne ishim të përfshir në gjendjen e ëndrrës, dhe gjendja e ëndrrës na përcaktoi. Pas xhimit ka ndodhur, nëse është i vërtetë, nëse është autentik, kuptojm se edhe nëse iluzionet vazhdoin. Ato nuk jam personale dhe nuk nga përsaktojnë. Kjo është në avantajin tonë më të madhë. është shumë e letë të punosh me ditë shka nësë ndjenja jo në vetë vetës nuk përsaktojtë për isai. është shumë pak e frikshme. Sa po të ketë perceptimin nga gjëndja e zgjuar, se karma e dikujtë është jo personale, që nuk ka të bëj me as një vetë vete, as një trup, as një personë. Situata i dikujt është shumë më esbatueshme Ne kuptojmë se ajo që po përjetojmë është iluzore Se ka të bëj me një moment të keshë kuptimit është si kur të jeshë në një makinë Duke lëvizër në autostrade pa pritma se e shkëmbën nga gazi në Momenti kur të shkëputet këmba nga gazi është një metaforë për zimin Kjo makinë nuk më përcakton mua Ngarja në këtë makinë nuk më përcakton mua. Këmbai im në gaz nuk më përcakton mua. Se ku kjo makinë po shkon, nuk më përcakton mua. Më. Mëndisë në për të cilin po udhëton, nuk më përcakton. Asnjë nga këto nuk ka të bëjë me atë se kush un jam. Kjo është ajo që zëmi zbulon. Kur sjojemi, nuk po ushqejmë më eksastën e ndarjes. Ne nuk pëmpoj më energjinë të, por edhe nëse nuk e vendos një më këmbën për sëri në gaz, makina e nde ka vrull. Këj qëhet vrull karmik, nuk nëndalit me njerë në shumicën e rasteve, ka një vrull në rënje që nga dalësojt me kalimin e kos. Thënë kështu, ne gjithashtu mund të shtojme energjinë në momentin e kështu esë. Ne duhet të shikojmë dhe të zbulojmë se kur hymë dhe e vendosim për sëri këmbë në gas. Sa erë që ri identifikojmë i me kushtësimin ose karmen, sa erë që mbesojmë një mendim, ne po e kthejmë energjinë në gjëndje në ëndrës, duke e vendosër këmbën për sëri në atë gas. Pra... Procesi pasgjimit, përfëshin të mësuarit, se si të ambani këmbë në largasit dhe të daloni, se të shfareve ndosë për sëri këmbë në tuaj në të. Edhe pse nuk është personale, edhe pse ri identifikimi është krytsirë spontan dhe nuk i ndodhë askujt dhe nuk është faj askujt, ne endet duhet të etojmë se si kjo ndodhë. Në këtë, vetjeta është alat juaj më i madhë. Si që kam thëmë, Jeta është aty ku goma shpirëtërore vë dhe tonë rrugën. Jeta du të nga tregoj se ku nuk jemi të qartës. Të shënit në mardhënje me jetën dhe të, të tjërët, nga tregojnë qartë se ku mund të jemi ende të varur. Nëse kemi sinceritet të vërtet, nuk do të përpishemi të fshiemi në kujtes në një gjëndje jetës gjuar. Nuk do të fshiemi në realizimin e absolutes. Ne do të dalim nga fsheja. Nuk do të rëmbim as një gjë. Ajo që po kuptojë është se është kritisisht e natyrshme të jesh në duke e zuar një moment dhe pasaj në duke e të jesh në gjumë në tjetërin. është e natyrshme të ndjeshtë si kur kjo umbur një pjesë të realizimit që kishe javën e kaluar, ose muajn e kaluar, ose vitin e kaluar. Gjëja mëjë rëndësishme është të dini se është e natyrshme, as që nuk ka shkuar keshë. Gjithka sa po ka shkuar në një nivel më të thell I gjithë sistemi juaj po pastrojtë në një mënyrë më të thell Tani jeni në gjëndi të ashini vete në një dritë më të qartë Dhe jeni në gjëndi të shini tendencën tuaj për të shkuar në një ndarje në një mënyrë më të gjallë Gju po shini gjëra që ishin të pavendishme më parë Ato ju të roqen Pa të pasurit një kuptimi të ndinë real se të shfarë po ndoste Por tani, mund të filoni të shini atë të që nuk ishte e vedishme më parë. Kjo që lejon që gjithë qka të bëhet gjithë një e më endërgjejshme, është një piesë e madhe e procesit që ndodë pas qibit. Për qëndrimin o absolutin, si një mënyre të shmangurit njërësimin tonë. Kjo që po mësoj, nuk duhet nga të ngatërojt me një plan vetë për mirësimi. Nuk është për të bërë një qënje përsosurë. Kjo ka të bëj me shikimin e asaj që shka këto ndarje bërënda vetës. Kjo është shumë e ndryshme nga synimi për të bërë një person i përsozër, sepse zgjimi dhe ndryshimi nuk kanë asë një livje me të qënit i përsozër, i shendë apo e njëllorë. Ajo që është vërte dhe shendë, është të perceptosh nga tërësia, që du të thotë të mos përqaesh për bërënda. është ajo që na përqa në bë Ajo që kërkojët pas një shikimit të shkurtër të zhimit është ndeshmëria radikale. Një gadi shmëri për të parë se si ne e në të shëndriqojmë veten, se si veten e këthejmë veten në forësën gravitacionalit të gjëndje së ndrës, si e lejojmë veten të përqajmi. Si mësues shpirtërorë, thot Adja, ti qësh njërzit në këtë gjëndje ndeshmërie ose të sugjerosh që të shkojnë atje, ndiyet mjaft e vështirë. Kjo për shkak se ekziston një tendencë fort në strukturën egoike për të përdorur xhimin si një arsye për të fshirur nga të gjitha ndarjet e brëndshme. Kur unë sugjeroj disa nga gjërat për të cilat po flas këtu, si për shembull, të kuptojmë se ku nuk ndritsojmë veten, disa nga studentët e mi do të th안, por nuk ka njerë që ta bëjftë. Këtu nuk ka asnjë person. Egoja dhe personi janë një ilusion, kështu që në të vërtet nuk ka kushtë të shikoj brënda. Nga perseptimi i zgjimit nuk ka asë një problem, edhe kur gjyrat janë një romuj totale. Nga perseptimi i zgjimit nuk ka asë një problem, prandaj nuk ka asë një gjë për të bërë. Nëse e kuptoni se ka diska për të bërë, ju jeni të mashtruarë. Më të jetë shumë e vështirë për qdo mësuet shpirëtërorë që të kaloj përme studentve kështu. Ti bëja ta të ndalojnë si mbajtur i fiksimin e tyre në një pikpamja absolute. Kërë është një nga rezikjet e zimit, tendenza për të kapur një panje të anshme. Ne kuptojnë pikpamja në absolute të zimit dhe më hojmë në qdo gjithë tjetër. Në të vërtet, është egoja që fiksojnë në absolute në këtë mënyrë duke e përdorur atës një justifikim për të edhur poshtë silit e pandriqëshuara, modelit e mendimit dhe gjëndit emocionalit të ndara. Sa po kuptojmë do një pamje, jemi verbuar nga të shto gjëhet tjetër. Pra ndaj theksoj se një pjesë rëndësishme kësaj faset e rrungëtimit është ga dishmëria për kushtimi sinqertë për të qënë shumë i sinqertë me veten. Po... Ekziston një pani absolute. Është e vërtetë që nuk ka asnjë problem. Është e vërtetë që nuk ka një vete ndar. të ndarë. Është e vërtetë që asnjë njerëz nuk mund të bëj atë për të cilën po flas. Por unë nuk po flas për egon këtu. Unë nuk po i them megos se duhet të bëj diçka ose nuk ka nevojë të bëj diçka. Unë nuk po flas për ndonjë ndjenjë të një vete të ndarë. Ajo për të cilën po flas është vetë realiteti, shpirti, po i flet shpirtit këtu. Realiteti ju është të flasësh me realitetin. Mund të duket sikur po flas me një person dhe po drejtoj një person të caktuar, por nuk jam duke e bër këtë. Ajo për të cilën po flas këtu është e natyrshme brenda perceptimit të vetë jimit. Ajo që është gjuar, lëviz gjithmonë drejta saj që nuk është gjuar. Ajo që është gjuar, nuk ka frik nga jo që nuk është gjuar. Nuk ka frik, sepse nuk perseptonë asë që si të ndarë apo diçka tjetër, përveç vetë, vetë vetës. Ajo që është gjuar, nuk e perseptonë ilusionin apo gjëndjin e ndrës si të ndarë apo të ndryshëm nga vetëja. Ajo shë se gjithka është vetë vetëja barabartë me veten, por gjithashtu, nëse jemi të sinqertë, mund të vërem se brënda së vërtetës e që një son, ka një lëvizit e qënësishme drejtë slirimit të dështo kufizimi, drejtë slirimit të vetes nga gjëndja e ëndrës. Egziston një dëshirë në mënges të një fjallë më të mirë kjo, për të sliruar nga oretja, ignoranta, lakmia, apo dështon djejë një isolimi, E vërtitha i që një sonë, nuk nashët diri sa të të shlirojt nga keshkuptimet e veta, fiksimet dhe ilusionet e saj. Për të lejuar që kjo të ndodhë, si që një njërzore, duhet të jemi të gatshëm të jemi të sinqert me veten. Ndërsa nuk e më hojmë ato që kemi parë, ne i që thashtu duhet të shojmë se si janë gjërat, këtu dhe thani. Duhet të shikojmë, duhet të pyesim, Qfar në mua mund të akoma të shkoj në përqarje? Qfar në mua mund të shkoj ende në uretje, në injërëans dhe lakmi? Qfar në mua mund të më bëjtë në gje mindar, izoluar, plot i dhërim? Kuj janë ato pikat e kun që janë ende më pak të zgjuara? Ne duet i shojmë këto vënde, Sepse ajo që sjojt në ne është e dhëmëshur Natyra e saj është dashuria e pandar E pak ushtë të suar Nuk largojt nga ajo që është e pasquar Ajo lëviz të rejtë saj Ajo që sjojt brëndanish Nuk largojt nga kontradiktat në modelet ose sili e tonat të mendimit Nuk i largojt fiksimeve Nuk i largojt dhimbjes Por krejt e kundrta ajo lëviz të rejtyre. Kjo është arsyeja pëse ka shumë qënje vërtetën ndryshuar. Ata që kanë shpalur se gjithë qka është mirë, se gjithë qka është në regullë, që nuk perseptoj në vojen për të ndryshuar asë gjë ose asë këndë, janë shpesh ato që prirem për ata që vujen, ata që nuk e perseptojnë të vërtetën. Qënje të vërtetën ndryshuara Janë shpesh ata që ja kushtojnë jetën, plëtësisht mishqënje së të tjerve. Tani, pëse të duhet të bënin atak të, nëse të gjë është e përstosur ashtu si qështë, nëse asë gjë nuk duhet të ndryshohi, nëse gjithëka është e shëjnë të dhe ju hinore pikërisht ashtu si qështë, nëse gjithëka është mirë edhe kur gjithëka nuk është mirë. A të erë, pëse këto qënje të ndryshuara do t'ja kushtoj njëtën e tyre mishë qënje së të tjerve. Sili do të ishte qëllini. E po, nuk do të kishte një. Nëse shikimi absolut do t'ishte shikimi i vetëm, ata nuk do t'a bënin atërë. Unë do të sugjeroja që arsyja pëse ka shumë njërës që arin ka shlarë në zgjimin e tyre për fundojnë duke i përkushtuar mishënjeset të tjere, ërse ata nuk janë fiksuar në pikpamin apsolutet. Pa më huar pikpamin apsolutet të për sësë mëris, ata janë të hapur për të perceptuar disë qka më shumë. Ata janë të hapur për të perceptuar dhë mshurin e natyrshme të vetë realitetit. Realiteti është në proces të ështëgjimit të të gjithve në vetë vete. Edhe kjo pjesë e figurës do të jetë shumë e vështirë për të parë nëse fiksojmi në pamin apsolutët, nëse përdorim pamin apsolutët për të fëshevë nga njërzimi jënë. Njërzimi jënë është gjithashtu hynorë, dhe njërzimi jënë kërkon të depërtojt për mens dhe përtej së vërtetës dhe realitetit që këj procesi së gjimit të plot të përmbush vetë vetën, është e nevojshme të jeshë plotësishti sinqertës. Kjo është shumë e ndryshme nga një qasjet të tera o petike. Ne nuk pohetojmë vetën që të përpishemi të regulojmë gjithë shka në mënyrë që të jemi të lumëtur. Kjo do të funksiononte nga perspektiva e gjëndjesë të ndrës, dhe do të ishte edobishme nëse ende do të ishim në atë gjëndje të ndrës. Por ajo për të cilën përflas, është një motiv tjetër. është njoja e naturës e qënësishme të realitetit për të zgjuar të gjithë vetën në vetë vete. Kjo është ajo që po më bënë në realiteti. Brënda jush dhe brënda të gjithëve. Realiteti për lëvis për të zgjuar të gjithë vetën në vetë vete. Gjithë që ka brënda strukturës të njërzore do të zbuloj në gjatë procesit. Ne do të duhet të dalim plotësisht nga fësheja nga dhështoj gjë. Njërësit në njerë më pësin. Adja, qëfar duhet të, të thotë kjo në të vërtetë? Qëfar duhet të, të bëjë? Unë i themë, fillo me diska shumë të thjeshtë. Në daloni së shmangur i gjëratë. Nëse ka ndë një gjë që është e pas zhjithër në vetën tuaj, këthe unë i drejtë saj, përbalu një me të, Shikoja të, ndaloni së shmangurja të, ndaloni së lëvizuri në anën tjetër, ndaloni së përdoruri një moment simi, si një mjet për të më sumar me diska që mund të jetë më pak se sjuar brënda jush. Filoni të përbaleni me të, filoni të ashshinja të, në ga dishmërin e thjesht për të parë veten, në sinceritet të thjesht, E vërteta fillon të zbullojnë vetës. Këtu nuk është do më zëshmërish një përpjek e orientuar drejt teknikës. Teknika është sinceriteti. Ne duhet të dëshirojmë vërtetës të vërtetën. Ne kemi nevoj të dëshirojmë të vërtetën edhe më shumë se sa duham të apërjetojmë të vërtetën. Kësë sinceritet nuk është diska që ne mund të imponojmë. Êshtë e natyshme brënda vetë realitetit. Ky lloj sinqeriteti radikal mund të jetë i vështirë për tu zbuluar për disa njerëz. Mund të jetë një surprizë që ne mund të kemi një paraqitje të madhnishme të natyrës së vërtetë të gjërave dhe më pas të kthehemi në fushën gravitasionale të dualitetit dhe të ndiejmë trupin dhe mendjen ende në konflikt të, të mershëm. Kjo mund të jetë shumë befasuese, jo vetëm për njerëzit që po i ndodh në brondsi por edhe për ata për rreth tyre. Një minut, një personit tjil më të jetë jarësakonisht i menëshor, dhe minutën tjetër, ajo se ajo më të ma shtrojtë jarësakonisht letës. Kjo nuk është vetëm konfuzë e për personin, është konfuzë e për të gjithë rreth ti ose saj. Në fakt, kjo bënjë që disa njërës të dyshojnë në natyrën e vetë simit, Dikush ka një përvojt të shkëllqyër simi, por është ende një lojtë dredjeje, kush kujdesit për simin atë erë. Edhe pëse i kuptueshëm, këtë përfundim mund të bëjtë vetëm nga dikush që nuk e kupton plëtsishtë procesin e simit. Fakti është se ne mund të kemi një shikim shumë të thellë të natyre së vërtet të gjyrave, në dërko që mbetemi në nivellin njërëzorë, Shumë të konfliktuar dhe të mashtruar në fushat të saktuarat të jetësën. Kur e perseptojnë përsharjen në vetë vete, ne duhet të apërbalojnë matë. Kapitoli 4 Ne vim në njërvana nga rruga e samsaras. Do të ishte e mbrekulueshme nëse do të mund të kishim një mëmenzimi dhe më pas të më skapeshim më kur nga iluzion i mendimit. Por, si që thash, sakonisht nuk funksionon kështua. Ne mund të kemi një realizim të thell të naturës onë të vërtet, duke parë që vetë mëndja është një ndër dhe se personi që menduam se ishim i ishte një ndër. Por kjo nuk do të thotë se nuk do të mashtrojme më kur nga një mendim. Ka disa mendime që vazhdojnë të lindin. Unë i quaj ato mendime velkëra. Ato janë ato mendime spontane që ndodhe në situatët saktuar ashtu nga lidhin. Kylloj mendimi shka këto një rinë dhe një fikim po thuaj se të me njërshë me modelin e të menduarit. Mund të jetë një mendim gjë kuesë një mendim që e bënd i këtë në djeti turpëruar ose i vogri, ose mund të jetë një mendim që e bënd të në djeti zemëruar ose akuzues. Realiteti që disa modele të mendimit, që uajtur në ndryshej një gjithëse, për sëritën e ndë e pasë gjimit, vjenë si një shgënjim për shumë njërës. Ata mund të kemë besuar se nëse do të kishë njëzim të vërtetë, nuk do t'i besonin më kur mendimet që i bëjnë të buajnë. Por kjo, nuk është do më zëshmërisht e vërtet. është e vërtet se sa më shumë të zimi shpirtëror të pishet e këne, a i sa më shumë ne shojim, ka gjithë një më pak prirje për të kapur nga mendimet. Mbaj mënd që diku shpjeti një nga të urtët e mi të preferuar indian, në një sargatata maharaj, nëse personaliteti egoik u shfa që ndo njërë të ka i. A i tha, shumë rasësisht kjo. Sigurisht që po, por une shome njërë se është iluzion dhe e hedhë. Kjo ishte një gjë e mbrekullueshme për të digjuar nga i, që edhe dikush me shtatin shpirtëror të një sarga data së poshështë e se egzistante gjithmonë mundësia që mund të linte një tendence vjetër e kushtësuarë a i thjeshte njoha të si ilusion në momentin e lindjes fësaj, dhe në atë shikim, a jo u hodh me njerë, u shpërbë. Dikusht si një sargatata ma haraj, dikusht shumë i pjekur në zgjimin e ti shpirëtëror, mund të operoj si i tilë. Për të, lindi një model me ndimi, natyra e ti iluzore u sbulua me njerë dhe spontanisht dhe u shpërbë shumë shpejtë por shumit saj njërzve nuk e fillojnë kështu, as pas një simi shumë të thellë. Në fakt, nuk kësht as pak e pasakon që disa nga modelet më të thella dhe më të kontraktuar atë mendimit të lindin me njerë pas simit. Kjo ndo njerë vjen si një surpriz për njërzit. Një pjesa saj që ndodhë kur sjojmi është e pjesa e si për me rëmbet nga aftësia jonë për të ndrydhurt dhe ne kemi shumë të vështirë të mbajmë t'i qka largë. Pas njësimi, mund të lindin në disa forma shumë të fuqishme të mendimit, gjëra që kemi shtyrë shumë thellë, që jemi përpjekur t'i mbajmë pa ndjenja. Por ta një, gjithë qka fillon të dalë në dritën e qënjës. Nuk është asë pak e pasakon të që ne të zbulojmë se mendimet saktuar a kanë fushin të nangulli në një gjëndje të përkoshme e identifikimi, Liria për mes hetimit Në këto momente, ajo që është e rëndësishme është të shmangi ma të qohë në quaj anashkalim shpirëtëror. Duke edhur poshtë mendimin, duke i njëruar faktin që u kapëm në një moment të ri-identifikimi, ne shpesh përdorim zhujo të dyfishta për këtë qolim. Ne i themi vetes. O, oh, kë është vetëm i identifikim. O, kë është vetëm i identifikim. Nuk ka rëndësi, pasi nuk ka kushtë të bëja sjoj gjithesie. Gjithës ka pëndohë spontanisht në fund të fundit. Kjo është një mënyrë delikate, por efektive për të ufërën nga përvoja jonë. Kjo nale jonë të shmangin për baljen me tendensën tonë të vazhdueshme për të uri identifikuar. Ajo që është të rëndësishme është të kesh vullnetin për t'i parëqarë dhe me ndeshëmëri këto momente identifikimi. Ka shumë njëra për të përfshirë në vete tim. Unë gjeta se shkrimi ishte shumë i dobishëm për mua. Si para zimit, ashtu edhe për një periut të saktuar kohore më pas. Nëse e vijare e vetën duke u këthyër në identifikim, do të shkoja në një kafene me një blok letre dhe një laps dhe do të filloja të shkruaja për ato gjë. Shkrimi për atë që ndodhi në fakt, më ndimoj të hyja në modelin e mendimit që kështë shkaktuar atë ri-identifikim. Do të përcaktoja saktësisht se cili mendima përbesimë kështë e kapur dhe cili ishte botë kuptimi i brëndshëm i ati mendimit të lindur. Për shëmbull, nëse bëjmë diska që nga bëndë të ndihemi budalenjë ose në sikletë, më ndja jonë mund të ketë mendimin unë nuk duhet a kësha bërë këtë, ose kjo ishte marë zinë ga mund. Nëse mërë një mendim ka shtë voglë dhe filonit a hapë një atë vërtetë, do të shini me njerë se mendimi dhe ndjenja janë të lidhura. Njëra është në të vërtetë dhera për në tjetërën. Mendimi unë nuk duhet a kësha bërë atë apo këtë, vjen me një ndjenjë ndoshtë të ndjenjë në sikletit ose zemërimit. Në këtë neshojmë botë kuptimin e brëndë shumë të mendimit dhe sësia i natureshë drejt i identifikimit. Êshtë të rëndësishme që ne të mos e përdorim këtë loj jetimit i është si një mjetë mendor. Nëse e bëjmë këtë, ne fillojmë të kuptojmë gjithë qka në nivellin mendor. Problemi është se nivellin mendor shpesh këputet nga nivellin emosionali. Ne mund të kuptojmë diçka të qartë në mendjen tonë, por emocionalisht mund të jemi ende në konflikt me të. Kur ne pyyesim, është e rëndësishme që ne të përdorim si trupin, ashtu edhe mendjen, edhe ndjenjën, edhe mendimin. Ne duhet të shohim se cilat mendime gjenerojnë cilat ndjenja, dhe se cilat mendime gjenerohen nga ndjenjat. Është një cikël. Një mendim kryon një ndjenjë, dhe kjo ndjenjë kryon mendimin tjetër, i cili më pas kryon ndjenjën tjetër. Kur shkoja në kafene me një fletë letre dhe një laps, bësha shumë specifik se të shparisht dhe pikërisht mendimi që shkaktoja të moment të re-identifikimi edhe filloja të shkruaja për atë. Unë do të shikoja saktësisht se si a i mendim e shikon të botën, për të bërë këtë, Do të më duhet të kuptoja se si ndiesha. Do të më duhet të vlerësoja ato që besimin atë me ndimë specifik ishte. Qoftë dënim, apo siklet, apo të shfardo, e gjenëruar kjo në nivelin e ndjenjave. Pasaj do të hyja në ndjenjë dhe do t'i lejoja vete së ta ndjeja të ndjenjë. Api tjetër do të ishte të pyesja vetën për modelin e besimit të asaj ndjenjë si e shep botën kjo ndjenjë, si e shep vetën kjo ndjenjë, si li është botë kuptimi i kësa ndjenjë. Ajo që fillova të shria, ishte se të gjdo me ndim dhe ndjenjë, për mbante një botë në vetë vete, një struktur të tërë besimi. Ndërmjet një gadishmërie për të hyrë në ndjenjë, zbulova se ndjenja kishte një zë. Unë mund të të dëgjoja të zënë në mëndjen tim dhe do të zbuloja se kishte disa besime dhe idejtë specifike. Shumë shpesh në zbulojmë se besime dhe idejtë që përmbajnë të menduar i dëndjenja tona vinë nga fëmiria jonë. Ato mund të vinë nga kujtimet shumë të hershme të të qënit të turpëruar, të poshtëruar, të të meruar, të zemëruar apo të trishtuar. Nëse fillojmë të jetojmë në një mënyrë meditative, ku trupi dhe mëndja janë të lidhura, jetimi jënë mund të filloj të zbuloj këto përvojat të thellat të brëndshme. Nuk mund të mendosh vetëm për këtë, nuk mund të thuash kë është një mendim e di që nuk është e vërtet dhe e kështu mbaron me të. Ndo njerë ka loja orë të tëra në kafene, duke refuzuar të largojësha diri sa të kisha arritur në fund të një modeli të vetë mendimi. E dhja se nësa i mendim mund të më fiksonëte me eri identifikim, atë erë një tjetër mendim mund të më listë dhe sërish, një tjetër mendim mund të akisht e këtë fushi gjithashtu. Sa më zëquar bëjmi, ashë më shumë dhëmë vërri identifikimi, është si të të rishësht me forë së nga paraj sa në ferë, Kur ndjeni si kur jeni në ferë, do të bëni gjithë shka që mundeni për të të shliruar veten. Kështu që unë do të azbatoja këtë proceset timi me shumë zelë. Do të qëndroja me të, diri sa të shikoja atë diri në fund një moment të identifikimi. Do të dhja që kisha arritur atje, kura jotë i ishte plotësisht e liruar nga sistemi imë. Më është dashër të rishikoj disa modelet të menduarit, ndjenjës dhe reagimit në disa rastet të ndryshme. Gjdo herë procesin një urive do të shkonte më thellë, duke zbuluar gjithë një e më shumë. Si që ndodhi, unë do të zbrisja deri në besimet, mendime dhe ndjenja cilë besore. Ajo që kërkojë, ishte ga dishmëria për të përmbajtër e timit, në mënyr që iluzionit të mund të të rishëj nga rënja e saj. Êshtë si të pastroni o borin të uaj. Kur unë pastroj o borin tim, kam tur të themë se prirem të jeshë të gjitha barat e këshia nga pjesa e si për me. Nga anë atjetër, gruaja im është pak më shumë e duruarë kur ajo pret barrat, ajo i nxjerr të gjithë ato nga rrënja. Ti e di që ajo e ka bërë punën sepse barrat e këçija nuk riten për disa muaj. Kur umboi punën e oborrit, ia vën ti tjetër ka barra të tjera që kanë dal. Por për fat të mirë kjo nuk e bëra këtë në jetën tim të brondhshme, në procesin e hetimit që po përshkruaj. E gjeta veten shumë të fokusuar. Isha i gazet mund të shkoja shumë thellë, deri në rrënjën e t$'i dot mendim që po shkaktonte një reagim të dhimbshëm. Nuk dua të nuk kuptoj se të gjithë duhet të ndormarin një proces shkrimi, se secili prej nesh duhet të gjejë rrugën e tij. Ndoshta shkrimi do të ju ndihmojë. Ndoshta hetimi i modeleve tuaja të mendimit në një mënyrë meditative do t'ju ndihmojë. Në fund fundit, Ajësho është e rëndësishme është të shkosh thelbi në thelbin e procesit, të të menduari të ndjenjës. Vetëm atëherë mund të gjejmë besime të iluzore që po krijojnë zhimbje në momentin e tashëm. Shumica prej nesh kanë pasur momente të vështira në jetën tonë dhe në ato momente kemi zhvilluar strategji spontane të përballimit. Kur jemi të rinj dhe ndos një ngjarje që na shkakton më shumë dhimbje se sa mund të përballemi kokë me kopë me të Ne si jelim një besim që në lejon, ti mbjetojmë asaj situate, po marrë një shëmbull këtu. Do shta prindrit e një fëmije janë një funksional, është diçka shumë e madhe që fëmija të përbalet me faktin se prindrit e ti nuk janë një gjondje të kujdesen veçanërisht për të. Kjo një uri është aqë kërcënuese për mirë qënë e në fëmijës, sa që a i do të kryoj një histori më pak kërcënuese për të ndimuar në mbjetesën e asaj situate. Në vënd që të shose për indriset i a unë një funksional, a i mund të kryoj një model besimi se ka diska që nuk shkon me atë. Në këto loj momentesh, Formimi i një modeli besimi na ndihmon të përballojmë dhe të kalojmë kohë të vështira. Ne fillojmë këtë model në fëmijëri, por mund të vazhdojë edhe në jetën e mboshur me gjithashtu. Kur ne kërkojmë sinqerisht këto modele besimi, zbulojmë se ato nuk janë më strategji të dobishme, ndërsa mund të na kenë ndihmuar të, të përballojmë situata të vështira në të kaluarën. Ato e kanë te kaluar do bine tyre. Vetë mendimi nuk është një strategie do bishme. Ti të regosh vetës ndo një histori për zdoj një gjarje, do shkaktoj gjithmonë zimbje. Në fund të fundit, gjithdo formulim që bëjmë në mëndjen tonë për të kaluarën ose për të tashmen, do të jetë në konflikt me jetën në ashtu si që ajo është. Me ato që po ndosë në të vërtetës. Kur lindin këto mendime dhe emocione, velkro, qëllësi është përbalen i dhe të etonit qëfardo strukture besimi që qëndronë në themel të tyre. Në atë moment, etimi është praktika juaj shpirëtërore. Të shmangësh këtë praktika është të shmangësh shësimin të ndës. Dështë të gjë që shmangëni në jetë do të këthejtë përësëri dhe përësëri, Diri sa të jeni të gacën të apër balonjatë, të shko një thellë në natyren e saj të vërtetës. Për sëri, e vetë mja mënyrë për të ditur se ne kemi parë natyren e vërtetë të diskaje, është që i sëria që po i tregojmë vetës, publikojtës. Nuk shiet vetëm si iluzionë, në djetë se është iluzionë. U shpesh u cen studentëve që të qëndrojnë me të derisa ajo të bjerë. Zgjidhja është midis hetimit meditativ ose duke u bërë një viktimë. Kjo është zgjedhja që ju duhet të jeni viktimë ideve dhe besimeve tuaja ose ti ndiheni ato derisa ato të largohen. Ndërmjet hetimit ne arrim të shohim se të gjitha besimet nuk kanë vlerë të barabartë. Ajo që unë mendoj se di kush duhet të kishtë të bërë ose nuk duhet të kishtë të bërë, nuk kas një vlerë. Ajo që ata bënë në të vërtetë, është e barabart me ato që unë mendoj se duhet të kishim bërë. Polaritetet e mendimit balansojnë vetëm kush shojmë se mendimet, gjykimet dhe opinionet tona janë po ashtë të vërteta sa edhe të kundër të atë tyre. Nëse mendimi kundërshtarë, është paqë vërtet sa mendimi që unë besoj. Atoherë i struktura e mendimit shëmbet. Nëse një opinion që është i ndryshëm nga imi ka paqë të drejtë të ekzistojë sa edhe i imi, atëherë është e pamundur të thuaj se të cili opinion është real apo i vërtet. Ata janë të dy të vërtet ose jo të vërtet. Kur e shohim këtë, Ka një balancim të brëndshëm të të kundërtave dhe mendimi nuk është më i polarizuar. Vetëm kur mendimi balanëtë në këtë mënyrë, struktura dualiste e të menduarit humbet vlefë shmërin e saj dhe filon të shëmbet. Kjo nuk është diçka që në eshojmë një herë. është diçka që në eshojmë kurdo dhe gjithdo herë që është e nevojshme të ashojmë atë nuk ka asnjë gjë të tillë si zimi si i kaluar zimi si i kaluar ka kaluar e vetmja gjë që është e rëndësishme është e tashmja ky moment tani këtu a jam zgjuar për të vërtetën tani dhe jo vetëm në mendjen tim por në tërsinë e qenies sime A e shonë të vërtet se i gjith struktura e një botë kuptimi personali dhe një vetje personale nuk kërgjot tjetër vese një mëndje universale në ëndër. Kjo është gjithka që është të rëndësishme. Ajo që pa më dje, mund të ketë ose jonë dikim në të sotmen. Nësë është ende i gjaldë dhe plot tjetë dhe kjo është perceptimin nga i cili po i shojë më gjëratë. Mirë, ne jemi të lirë. Nëse nuk është kështu, atojerë duhet të dalim nga mohimi. Ne duhet i jemi të gacëm të shojmë se po besojmë diqka, që diku po e kapim. Kjo gadi shmëri për të mos anashkalliluar iluzionin është shumë e rëndësishme. Më suesim më tha se ne vim në nirvana me antë samsarës. Ne vim të e vërteta, të liria nga rruga e roberisë. Ne arrim të shojmë natyri në vërtet të gjërave, duke parë natyri në iluzore të gjërave. Ne nuk arrim në nirvana duke shmangur samsaren. Ne nuk dhim në parajs duke shmangur ferin ose duke u përpje kur ta nashkalojmë atë. Ne nuk arrim në qartësi duke shmangur konfusionin. Ne nuk arrim të liria duke shmangur ato që është më pak se liria. E vërteta është krejt e kundrëta. Iluzionet tona, besimet në të cilat mbajmi, janë vetë portat drejt lirisë sëndë. Thjesht duhet të hymë për mes tyre, pa u kapur apo shtyrë. Ne nuk duhet të të besojmë, por asë nuk duhet të të hikim për i tyre. Ne duhet ashojmë në gjdo moment të sklavërisë dukshme si njëftes për lirisë. Më pas, ajo bëjt një agë dha shurie, një agë dhe mshurie të mosikëshme. Gjdo moment është momenti që të duhet të ndodhë. Gjdo përvoj që kemi është ftesa ju nore. Mund të jetë një ftes e gëdhëndur bukur, ose mund të jetë një ftes shumë e ashpër. Por gjdo moment është ftesa. Nuk mund të aseksoja më shumë këtë. Struktura dhe rrjeta i jetë të sonë, nga momenti në moment, është vetë ajo që zbulonë lirin. Vetë i jeta nga të regonë se të shfarë duhet të shojmë për të qënë të lirë. Nda jo shtë nevojshme që të mosikim nga jeta, që realisht të përbalemi me ato që po ndothë në mënyrë të ndershme dhe në mënyrë të që ndrueshme. Kure bëjmë këtë? Arim të kuptojmë se vërtet kemi ardhur në Nirvana me anë të Samsaras. Kjo nuk do të thotë që ne qëndrojmë të mbërthyer në Samsara. Në vend të kësaj, ne shkëputemi nga ajo. Ne i heqim mendimet tona samsarike dhe iluzore dhe duke bër këtë, plfloorojmë në Nirvana. Zjimi zbulon lirin ton të qenësishme tashmë të përsosur ajo gjithashtu bëhet baza nga e cila ne zhvillojmë mjetin qartësinë dhe guximin për të parë çdo gjë që mund të ketë fuqi për të na lidhur në dhimbje dhe identifikim me kalimin e kohës ky shikim dhe lëshim bëhet i natyrshëm bëhet spontan në fillim mund të jetë disi e loshme mund të marr mjaft kohë dhe qëllim ndoshta edhe disa përpjekje dhe disiplinë të vërtetë Me kalimin e kosë me gjitha të, ajo bëhet gjithë një e më e natyrshme, gjithë një e më spontane. Në një pik të saktuar, këshikim dhe lëshim bëhet aqibërëndshëm sa që është pëthuese automatik. Një mendim lind dhe mund të ketë një qasë të identifikimi, hetimi ta konë mendimin dhe i hapet drejt liris. Sa po kjo qëllirimi brëndëshëm të brëndësojt sëllësisht, i gjithë procesi mu të zjasë një pjesë të sekundës. Kjo është mënyra se si lëvisë gjimi. Do njerë, nësë nuk e dimë se po ndodhë, por po ndodhë, veddia po qëlliron vetë vetën. Veddia po qëlliron vetë vetën, pa pushim, dhe si që kanë thënë, Shqellë si këtu është sinceriteti, është nga dishmëria për të takuar, sincerisht dhe mendeshmëri, atë që po ndosë në trupin dhe mëndjen të ndë. Kjo është gjithmonë në dera drejt lirisë, një liri që ndosë vetëm tani, dhe tani, dhe tani, dhe tani.